بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم سواب اللہ دردی پا مقصد و مانع بانی پوئی کتابن ان غریب لیک دا کتاب دے چرالی زلشعر تاکے محبوب فلا یکن فی صدرکا نبی شی پسینی مبارک اکتاکے حرج منہو تنسیہ درسول دی کتاب نام حرج تنسیہ منه ده رسول دهی کتاب ما او ده سوطار راغلے لطنز ربی هیدی وطار چیره ورک خلق لطبیب آمین وذکر للمومنین او دا قرآن نسیحت تیز وطار مومن آمین اتبعو کتاب تسین ریلے کم چرا لگل شیطا سمن ربکم استاسو تابداری مکوی تاسو من دونی خلاف دی اللہ علیاء آدم ولا تتبعو تابداری مکوی تاسو من دونی خلاف دی اللہ علیاء آدم ردوستانو قلی لما تذکرون درکن مسیح تخلی تاسو و کم من قریتن او سمر دیر بکلناہ لکناہا چهلا کلی موڈا کلی فجا باسونا بیاتا نشپی او هم قائلون یا بودی جغرمی خوبک اون کی فما کان دعواهم ننبو دعواهم فریاد دیدی فما کان دعواهم نبو چغد دیدی یا فما کان دعواهم نبو فریاد دیدی جا اهم با سنا سلچ برا غدوی تاز عاد منگا الا انقالو مذرداشو الغدوی انا کننا ظالمین بشکم نگ ظالمان فلنس الن الذین خامخا تقوز بوکم انا کسانو نا ارسل ایلیهم چدیت انبیاء لهم السلاة السلعامرالی بلیشو یا نومت یامن بطقوزوکم ولنس الن المرسلین او خامخا تقوز بوکم المرسلین لتغم فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ بِعِلْمٍ فَعِلَمْ مِنْ أَنبَاءِ الَّذِينَ قَدْ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ وَحَكَمْنَا من حُكْمًا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۚ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الْغَاسِقُونَ ۚ وَالْوَزْنُ تُؤَدِّي إِلَى الْأَمْنِ يَوْمَئِذٍ ۚ تَتَظَاهَرُ الْأَرْضُ سمن سلت مرا اورا سوچ در ش د کوډه فول ک کسان هم مسل ان جي وړ کامی آباب الله پ مگرد زمن خفتمر اوه سوچ په کشيتل ان کوډه فڪ للا کسان خص چېڏ په تاوان کې چ جان مخپ دما کاون په سردع چړي د هي منتعاتم بعنى يظلمون ظلمة كورو انكار باتكورو ولقد مكناكم بشكة غيني دركة للمنتاسة في الأرض تنمككي وجعلنا لكم مكرر كريم تاسة تعرفياتي تنمعائشة أسباب دجوان قليلا ما تشكرون دير كم تاسو الشكر باكويه ولقد خلقناكم بشكة تاسو ثم صورنا کنیا مشکل درکلو تاسو تا ثم قلنا یاولیم نلی ملائکت فرشتوتا یاولیم نلی ملائکت فرشتوتا اس جنول آدم سجدو کئی تاسو حضرت آدم علیس الانتا فسجدون سجدک روزی اللہ علیس مگر شیطان سجدن وکر لم یکم من الساجدین مو دید سجدیکن کنام قال رب العالمين ورته يقولوا ما من اكن تسجمنك تعالى الله تسجدا ان تسجي يقولوا ما منك الله تسجدا سشمنك تعالى واجبها سجد انك اذ امرت كلش ما تعالى حكمه قال شيطان انه انا خير زديده احتر من الياءدم عليه السلام خلقتني من نار تعطي باكري ما لغور ما وخلقته من طين او پیدا کرده دادم علیہ السلام نخاورنا دخٹینا قال رب العالمین ورطویلو فحبت منها زکشد دی جنتنا فما یکونو لکا نبی مناسب تالا انت تکبر فیها دا چت تکرکی ان دابرین یکنانتی بزلیلنا قال ازرنی اے اللہ ماتا محلت راکا الا یوم یبعثون دہا رب پورچ خلق دقبر نبرا پور قال رب العالمين ارتهين انك هيكين انتشي من المنذرين دمطر كرو شونه قطكو تر دې مشبلو غاري مندش بل ترتا نه مهلت قال ايلي شيطان فما اغويتهني اصلا ميريي پس په توحید او دینه د قران تلاره کې واستابل निजाम وکینم سملاۃ یلهم بیا هغه راتللبکم جتا یلهم بیا هغه راتللبکم ویت ممبنه ایږي هم د مخې طرف د دوی نه آد ایمان نه رکاو او ومن خلف مودوستو طرف د آ په دنیا کې به مشغله وان ايمانهم او دخي طرفونو دذین دو آدنه کو نه بمن کوم وان شماله مود ګسو طرفونو دذینا دو دغنا هونو ترغیب بور کو ولا تجدن منهم اكثرهم بير دذینا دو دو شاکرین توحید والا یا شاکرین تابدار قال وی رب العالمین اخرج زوژه من ها دزی جنت نو مذمومن فتا باندر بدوید شوید مدهورا رتل شوی لمن خامخا اسوک تابعا کچتابی شیستا منهم ددوینا لعمل ان جہنم ان خامخا ڈاک بکم جہنم منکم اجمعین دتاسون دتولنا ویا آدم اسکن او اے آدم علیہ السلام مسیگان تتوزو جکل جنتا و بیوستا پدی جنت کی او اے آدم علیہ السلام مسیگان تتوزو جکل جنتا و تکم زین تشو خغشی ستا سود دوالو ولا تقربوا من الذكر اي دواره هاذه شجرۃ تديونه تا فتكونا من الذالمین ورنشیو تا سود زیاتی کون کنا فوسوسلهم الشیطان ووسوسا چول ودی دواو شیطان لیوجد یلهم هذه الپارچ سرغن کی دوالو تا ماوری عنهما حقا چې پټکړه شوه دې انحو ما دې دوارونو من سو آتاهما تو وجود د دنیا د وجود د دنیا د عورت د دې دوارونو وکاله شیطان ما نه کوم رب کو ما نه دې منې تاسو دوارو لاره ستاسو دوارونو ان هاذه الشجرتی دې اون الا ان تكون مگر دا چې شي بتا سو ملکه او تكونه من الخالدین یا ابشہی تاسو دوار دامیش پات کی دون کون پدی جنت کی وقاص محما او قسمی خولے دوار تا انی بے شک از چیم لکو ما تا سو دوار ز پارا لمین الناسحین خامخ ایم د خیر خواانو نا فد اللہ ما دا دوار پدوکھی فلم ما ذا قشجرت ارکل چ سکلی ودی دوار غ میو د بدت لهما سوته هم سر بم شو د دواو ته اوتونونه دې دوعاو و تو فقا شو رووشلو دا دواړه یخفاې چېلهګولی علیما پهځانبانې م وورقل جن دپو د جنمت نه لاان سرله جښو یظام سرېلهګول ونا دا همما رب همما اوواز وررکلو د دوو ت د دوعاو آیا ما نوی منی کلی تا سدوارا ان تلکوم شجرتی ددیونینا و اقل لکم آو ما ویلی نیتا ما ویلی نو تا ان الشیطان ایکنن شیطان لکم آتا سدوارو دپار آدوم مدین دشمن نسرگن قالانو ویلیو دیو ربنا ایزم گربا ظلمنا انفسنا ظلم کڑی دیمونگا پاکفل زانون ویلن تغفر لنا تچره ته د خناونې کمنه تواتر حمنا و رحمونو کې پمږه لنکون ننه ملال خاصرین نخا مخا شوب مږه د تا اني انام قال و رب العالمین اهبتو کو شی د دې جنت لا بعدکم باز ساسل بعدن پار د دا یادون شمنان وی ولکم تاسر پار فلارد تما کی مستقر زید اسدولے ومتاعن فیدل الہین ترس وقت پوری یعنی مرگ پوری قَالَ وَلُو رَبُّ الْعَلَمِينَ فِيهَا پَدِ اِذْمِكَ تِحْيَوْنَا جون بَتِ رَوَئِ تَعْسُو وَفِيهَا تَمُوتُونَا وَبَدِكِ بَتَعْسُمْرَئِهِ وَمِنْهَا تُخْرَجُهُونَ اَوْلَدِينَ مَدْ دُبَارَةَ سُرَا پُرْتَقُولِ شَعِب یا بنی آدم اے اولاد دے حضرت اعظم علیہ الصلوۃ والسلام قد انزلنا علیکم دیکھنی یول معنا د پیدا کو لره قد انزلنا علیکم د شکتی دا کړي نعمتاسو طلباسن ځانې یواری سو آتکم چپټی مستاس ورې شاو دی کې خائف نه ولداس التقوا او جامید کر و ذالک خیر داړو بهتری نیز داړو غره دی ذالک من آیات الله دا دید آتمو نشانه تو الله نا لعلهم یذکرون د دې پارا شین صحت کغل کی یا بنی آدم اے ای لا داغ آدم علی السلام لا یسننکم الشیطان پس تنک و انچیت اس شیطان کما خرج ابرکم لَكِنَّ شَرِيكَ رِوَاسْتِي وَالِدَيْنِ فَاسْمِنَ الْجَنَّةِ يَنَتْنَا يَنُوهُمَا يَسْتَنِي دِدي دْوار مَلْبَاسُهُمَا جَامِيدِ دِدي دْواو لِيُرِيَهُمَا دِيرَ طَارِچُهَيْ دِدي دْوار تَسَوْ آتِهِمَا أَغَا وَجُدُرُ دِدي دْوارَ او رَتُلُ منهسو دگ نه لاترونههم چېاس انجان شوي ريکنن پرز شوطان اويا دوستستان للله دها کسانطه لا منون چا ایمان مراړي والهالو صاه شتن کل چو ک ديو کار بهرااو قانو نوواي وगنا لها باانه مو منندلو پر المشران والله آمنا اواللہ نعوذ باللہ من ذالک حکم کرن لدنه قل ورطوا ان اللہ بیشت اللہ لا یمر بالفحشائے حکم نقید بیہائیو اتقولون آیا وائیتا سوال اللہ تعالی بانی ما لا تعلمون اغاچتا سکوہی نینا قل ورطوا ان اللہ بیشت اللہ حکم کرن رب زمان بالقسط پتوحید سراو پادل من صاف واقی موجوہکم او دا چی درست که اخت المخونعن کل مجد فا وقد دهر یو سجدی کی ودعوه رو بلید اللہ مخلصوین لہو الدین خالص کون کی شیدی اللہ لگدخل بلنی کما بدعکم لکسنگو پا ابتدا کتاسو پدا کریو پا عودین نبیاب مواپس کی فریقا یو دلد حدا چلا اور تعداد کرے و فریقاً او بلدلگا حق علیہ مد والعلا چساب تشودہ تابو بان بمراہی اپتدا کی تاسو تعداد کروی تو عودون نبیاب مواپس کی فریقاً یو دلدہ دا چلا اور تعداد کرے و او بلدلگا حق عليهم الضوالعلى جساب تشهد تابي بان غمراهي انهم يكناً جيجوا اتخذوا الشياطين دونولو شيطانان وليا دوستان من دون الله فعاد اللانا ويحسبوا معجمان كي هو أنهم مهتدون جيكناً جيجوا العار من منك يا بني آدم يا أولاد بادم عليه السلام خضو زمتكم حضور زینتاکم را اهل جامید و خاص کلی زینتاکم لباس و زینتیکم حضور علی زینتاکم جامید زینت و خاص عند كل مسجدين عند كل مسجدين معنی څه و یا نه کله چې تاسو عبادت کوئ کل نماز سره ته کله چې تاسو عبادت کوئ د هر عبادت په وحکی د زینت هغه او د خاص هغه کپڑے راوځوي وکنو خریو شر کوي ولا تسرفوا زياده مكروه انه لا يحب المسرفين دیشک شان دا ول محبت مساطر زیاتی کوونکو سرا قل وتقوا ممن سوق ده حرما چه حرام کړی دي زینت الله هي ظاهره حاجه ميد الله هوا اخرج له بعده چلا رہی ست دي پی دا و طارا وتي عبات من رزقوا رزق غطاخذ قلواهی با دزینت جامع و دعا پاک خراکنا للذین دعا تسان وطاردی آمنو چم من عنی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے خوپا دنیا کے ارسلتک کافر مشریقی خالص تیعما القیامہ او خاص بید دنیر پار پر ازد قیامت حصوق برسل شرکنی تذالک دارم مفصل الالآیاته واضح طریقے سره واما تنا لقوم علمون دها قوم لپاره چي وي کووا انما حرم رب ال فواحش دوشه که حرام کړی دی رب زم منها او چي ني سرګند دي به ونه ما بطن واچي پټ ول اسماء غناي حرام کړي ول بغي او ظلم او سرکشي حرام کړي به الحق فنا جايي دي وان تشরিকوا ادا تشريكوا كاي تاسو بالله ده الله سر ما غير لم ينزل به شنو دراله ګل الله تعالی انسان سن فنان وان تقولوا داشو اي تاسو على الله ته الله ما هلا تعلمون چي تاسو په پهینا ولكل امته نجل طهر او امت بطال او نيتا ده هر امت د وفات کې له پاره نيتا اور جا جنہم کر چراشی نیته دی وی لا استغفرون ساتم نو دای برسول شی داوی نه کونته سات او چ کلا لاغ نیته لاغ لن دا ولا استقیمه نو دای وان کی یا بنی آدم ای اولاد د حضرت ادم علیہ السلام ان ما یاتی انکم کچراشی تا سر شلن فی همران منکم استاصد جنسنا یقصن علیکم آیاتی با نای پتاسه یاتنه جما فمن التقاع ارغچا چزان د شرک نه بچو ساتلو او زما د علی او د مخالفت نظام بچو ساتلو واصلح الی کا درست کخل عمل فلا خوف النبی سر علیهم بدی ولا هم یحزنون ان بدی غمیا والذینها کسان کذب آیاتنا چې د رغ نسبتنه ته یمغاتنه تا واستغبرو عنها اوزانین الویگنی عنہا دمنلودی ایتنونا اولائک اصحاب النار اولائک ادوکسان اصحاب النار خاندان دوری هم فیہا خالدون نیوی پری کے فمن اظلمو نشتو لیو ظالم من من دعا چانا افترال اللہ کبھی بن درو. او قذب ذب ہی یاد دروغ نسبتن کئی آیاتنو الله اللہ تا اولائی کدا کسانی نالهم او برسیگی دویت نسویبهم او ایسی او برخید دوی من الكتاب داغلی کلش اینا دلچ اللہ کم عمر او کم رزق لکلی ابورت ملاوش حتی تردیدہ جاعتهم رسولنا تلچ براشیدوی تفرشتی زمونگا یتوفونہم وفات كاي دجير خنه باخلی دجینان قالو موای دوی دا فرشته ورتوی نشه دکاموتا انما کنتم چرتلال الحوا چوی تاسو تذون من دون الله چې تاسو برا مدد کول سوال الله نا قالو لمشرکان وای دلو عنا او یروشنم نع نم ټپټلې دي شې جنکم زده وشهدو گواہی بو کلي الانفسین پخلو ځان مبهانني ان هم مسانو کااف چې ک ننو د کاثر کاره او ربللا ل خلو فيوم من غور دن نهشي سره دا هډلناقد خلت چغتی شوي د من قبلو په ممتونه من جنې د پرییانو ناولینسي او د بنیاده نف نهار پور کې او ستا مشرانو مخېور لا دي تاسو کلما هر کله دخلت امته ثور بن شيوادله لعنت اختها ملعنت بو وهي طا مرغ رخله اختها مرغ رخله بالي اي بغتاسب لعنه کی تاسب من مخترع دی اي بغتاسب لعنه کی تاسب مو پسرا لے حتى اذا بعث تردي شر جن بشيثيا قدي جنيون تهوني قالت اخراهم اولو السني يعني موريدان كشران لا تَحَقَّدُونْ بَنُو قَيْنَنَ وَمَشْرَانُكَ رَبَّنَا اعْظِمْ مُرَبَّاهُ عَلَيْهِمْ وَادْخِلُونَا جَنَّتَ كَفَامَ أضلُّونَا شِنْ يغْمَرَانْ كُ فَاتِحِينَ وَرْكِ دِيتَ عَظَامَ نَظَادْ ذِي أَصْلٍ مِنَ النَّارِ بِشَنْدُ أُرْنَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِلَيْكُمُ الْجُزُونْ دَاهَرُدْ پَارَ بِشَنْدُ سَزَالَا وقالتوا لاهم ابو يغلم من يريد قران تحقق السنوكي مشران دغه شرام تحقق وي فما كان نشتل لكم تاسل علينا تني بان من فضل الصغرا عليه فذوق العذاب نسكى عذاب بما كنتم تكسبون فسبب دعيت اويت اويت تاسكم الملقول ان الذين بشتاكسان تذبياتنا چو ده روحو نسبتونه کوي ان دعاون توڅک دروان ها او ځان لا تو فتح لهم قلوب ونكريشي دیر پارا یاندې د اعمالو لپاره یاد ویږي روحو لپاره دو اب السما دروازه د اسمان ولا ادخولن الجنه او ویږي دنه شي جنت حتا الجلجل تردیچ ورپن شيوخ ریسمل خیات پس مستناکی وكذلك الله ادارن ينزل المجرمين بدلور قوم ن سزا ور قوم المجرمان وتا اللهمذي جهنم يان بارمن جهنمها جهنم, جهنم ميهاد بالستري بي طلالي بي كم من فوقهم طاس پر دي دور بي برستني نور بي اللهم تطناحي را وكذلك الله ادارن ينزل الظالمين <تصح> والغنامن آمَنُوا چېغي ایمان ډړي مه متيين لا قلف نسن تفليف کےنا چ الله اوسه مگر د ووس طاقت مننااصل پلا ت ح جننا دا تسان خد جمتي هم فيه خاليدون ن پر کش اللله همم جننانو مله گمدنوگري ځان رو یوی پسینو کې موږ غلنن صحابګان اکثر د مسلمانانو ریوبل فزرک صحبکان او الله واه صحبکان نو کی او دایو ته جنتون کی اضافي جنتون ته تجریچ روان من تحتهم الانهار لا نباغات او د محلات رودنه نهرنا وقالوا عبدي الحمد لله الذي صفتنا دخریت خاص د الله ورته راوي الذي <اللزی> اه الله هدانا لهذا چې مونته د دنیا کې هدايت کړو له هازاد دې جنت ته حاصلولو لپاره يا هدانا د معنا مو الحمدلله هغه ذات مر اهدانا لهذا چې رسول مونږ دې زه وما كنا نمږه په دنیا کې نه ته چې مونږ له ارمن له لولا ان هدانا الله کچ الله مونته هدایت نه کړې دا خدای الله احسان دې چم دنیا کی د توحید افید خولیو لقد جات رسول ربنا بے شکر آغلو انبیاء علیہم السلاة والسلام در رب زمان بالحق پرشتی آسرا ونودو آواز بور کلیش دیتا ان تلکم الجننت دا سیا جننستاسو ورست نوحا پا مراز در کلیش اتا ستا بما کنتم تعملون پسبق داغچ ویتاسو ملک ان کی ونادا اتحاب الجننتی اواز بهر کی خاندان نے جنت اصحاب النار خاندان دور تا قد وجنا داعی بیشک من دل منغ ما وعدنا ربنا چوا دیکھ لو من سر رب من حقا رشتیا فهل وجتم ناوم دل تا جہنم یانو ما وعد ربکم حقا اگر چوا دیکھ لے سر رفت سو رشتیا قالوا وایغی نعم ااو فَاذَّنَّ الْمُؤَذِّنُ إِعْلَانٌ بِأَنَّ كِبْرَهُ تَمَنَّدِي كِي اللَّهُ نَتُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ دَاعِ إِلَى نَدَ دا الله بِظَالِمَانِ الله حَدِن تَمان راگه الَّذِينَ دَاهَ كَثَارَنِي سُدُونَان سَبِيلُ الله چ خلق بن ميد الله دلارینا ويبغونا او کوشش کوي پري کې اي وجن کو غوالي وهم اور وہ ظاہرت مند دی انکار کوم کی و بینهما حجاب تمنری جنت دی اور کیو کر دی یا تمند دی دعاوہ بلکی اصحاب الجنہ او اصحاب النار دی پردہ و علل ارا او جالن سسری و یعرفون چی پیجن مکلن تول ک جنتیان یو ته جہنم یان دی سیما هم چه جناتانو مخونه وکړه سوال لس مې رس په او د کاشرو مخونه دا د ټک تور وي ونادو اواز وور کړه اراف موقام ولا اصحاب الجنه ته امر غرو د جنتا ان سلام علیکم دا چې سلام دې پتا سوال لم يدخلوها دا اراف ولا بلادي جنته ور د نشوي وهم یتمعون او دوی به تمه امه لري چې الله دې وَيَذَٰلِكَ سُرُسَتَ كَلَچُوا دَو رِشِف سَارُ مُسْتَغِذِلِهِ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ تَتَرَفْدَ خَوْنَ مَانُور قَالُوا وَيَبْدِي أَيُّ زَمْغَرَا لَا تَجَنَّمُ گَرْدِ مُنْغَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَرَادَ قَوْمُ ظَالِمَانُ مُشْرِكَانَا وَنَادَى أَصْحَابُ الْآرَافِ أَوَاز ګور کې خَوْنَ الْآرَاف مُقَام رِجَالًا سړوتا یارفونهم چپی جنی بدوی بسیمان پالا ماتوزوی قالو آئی بدارا مقام دا خلق اغا کافر تموئی کې ما اغنا انکم سفید درک تاسو تا جمع کم ستاسو غمال جمع کولو تا خوصو دیر ناروو ناجیز مال جمع کڑو دنیا کې تا خزانی اغا جیدادو نا بنگلی ما اغنا انکم سفید درک تاسو تا جمع کم ستاسو غمال جمع کولو وما كنتم تستغفرون اه هغه تاسو په دنیا کې تکبر کول او حق او غریب موږ نظر نه اوراتل نا جواب <تصفح> ورته وای اه اولئ الذين اي دادي هغه کسان مؤمنان ورته اږي اقسمت جتا سب قسمنا خرل لا ينال اللهم الرحمه چوبه نر دا خبر یې نا اللہ را ترکن بحکم راشی ادخلوا الجنتا آراف والا لبوئی وردن شی جنتا لا خوف النبوی سیرا علیکم پتاسبانی ولانتم تحظنون او نبوئی تاس غمجن وناد او آزور کی خاندان دو اور اصحاب الجنتی خاندان وی جنتا او بگر تجشویو ان افیدوالوئنا دا شرع تي کې کوم موږ باندې د له او مما يا رغور خو وی دا اسنا رزه کو کوم الله شلاري د رت له تعصتاله ګر ذکر ورغور زوي قالو جنتیان ورته ان الله حرمهما بیشک الله حرام کړی دا د ورسینال کافرین تکافر انو باندې الذين دا که سانوته خذینهم جدی لوخ الد الله ان اپس خبري ولا اذا وغرتهم الحيات الدنيا دو تکې چولې دلایو د دنیا فالیا من نن نه نساهم هي روم کې کما نسو لک څنګه چې هر کله د وی لقا یومهم ملاقات درزيد دی هادا چې دا وا ما هو كانوا چوریږي اتنا زمون پراتونه باندې یجدون چې انصار وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِشِقَاقٍ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ فَكِتَابٌ سَرَّفَ اللهُ شَمَّ وَاضِحَ كَلَدِهِ كِتَابَ عَلَ الْعِلْمِ تِلْمَامَنِ تَحْتَ اللَمَانِ دَادَاسی کتاب د هدن چهدایت و رحمتل لقومی یمنون اودعم هربانی لدا قوم تار چای ایمان راळी هل یم زروان انتظار نکوی جی د کار دلی کتاب دې کتاب نه انکار او کوڅه د انجام ته انتظار دی یامن په کمر ازمان یاتی چرا بشی انجام د انکار د قران یقول الذين وایلا کسان نه سو چرا کتاب پرخو هیرکلو من قبل د دینه مست په دنیا کې دې به قضات رسول رب انه आदेश کرا غلو په امران درضه نبی الحق تحقق راو پرشتیا فهل لما ااشتم من طارمین شفاعات شفاراتیان فَاشْفَعُوا لَنَا فِي شَفَاعَتِكُمْ مُنْتَظِرًا أَيُّ مُرَدِّعٍ وَاعِصٍ كَيْشُ مُنْدُنْ يَا تَ فَنَعْمَلُ لُمْنَ بَامَلُ قَيْرَ الَّذِي غَيْرَ دَاعِمَنَا نَعْمَلُ چُونُ مُنَ چُونَ ممتع بَامَل کو نو كَذَ خَسِرُوا انْفُسَهُمْ بَيْشَكَتَاوَان کِي چُونُ دَيْ زَانُ نَخْسَلُ وَجَلَّعَنْهُمْ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان ربکم الله الذی بشکر فاستاس الله غزات خلق السماوات و الارض ازم کا فی سته ایام پشپ غرزکی ثم استوى على او بیا برابر شه ده د خپل شان مناسب عل الارش پارش معنی یغشل لیل النهار اوند د ویش پی ل رورستا یغشل لیل اوند د ویش په النهار او رزیتا یتلوه حسیثن طلب کوی دار جوش په او بلره حسیثن پته زیبانی یغشل لیل النهار اون دی ویش پاور از ایت یتلوغه حسیسان تلک وی یو بلر داش پاور از حسیسان پتی زایوانی وشم سا پدا کډرن ور ول کمر اوس پد مې ون نجوم استوری مسخراتم میمریه مسخراتم میمریه دا تابیکڑی شیدی په حکم داوانی الا خبردار له الخلق ودي الله پیدا کولې الله اختيار دي د الله هی اختيار باندې خلک دي دیوارونه باندې کې اختلاف خپل اختيار نظر سره خطرناک خبره الا خبردار له الخلق امر الله له پیدا کولې ولا امر ودي الله له اختيار دي پیدا د الله نو قانون دوم ته شدید الله تبارک الله رب العالمین برکت و علوی الله چبالون کې د مخلوقات زه او دوه دعاګانې وه اړ یربکوم د خپل ربنا ته دوه روان پاجزۍ سرا او خفیا او په کناړه کلارا انه یكنند الله نه هیبون موتین محبت مساتې د زیاتې كون کو سرا ولا تفسیدو فرانه مکه وی فلاردې پسما ته بعده اصلاحه خپل له لاد دزم انبیار آخری او د خپل دعوت او تعلیمات او قضری ازمکه کا راوستي ود روغلای الله خوفوتمه پایری سراو پتمه سرا الله روغلای چې عذاب نه یریږي او د جنت پتمه ایه اینا رحمت الله دې شک مهرباني دا الله قریب من المحسنين نزدې دلا غو خېسته عمل که له الله ذاې یوررسور ریه چراليگیي هواګې بشررن زیری او خوش خبري بین ن د رححمتتی ږ مخکې ر خپلی میروباني نه چې باران حتا تر داقللت چې پورتهې دا هوواګېسهاحابن سې <تصفح> خرجنانو اوباو موږ د بی بو په غی بان منک سرات د هر قسم مینا نوزکه الله و هغه م ته د باران په غیژدي کوم نو قذا لقدرهې نخره جل معته اوګ باسو موږ مړی پر د خاممت لا لاله کو قبول کوي وال بالا د کویه لپه کخرو روزی بوٹی د دې به زیر ربي ته حکم نخل رباني مرات ته عطا کسا فزم کدي شغله کروندي کی ډېر خوي ولذي اعظم کا خبوسه چا قرانا کوي لا یخرج الا نکدا من روزی دا غنه الا نکدا مگر بیکار بوٹی ولذي او هغه اعظم کا خبوسه چا کوي لا یخرجو مروسی اذا غین لا نکلا مگر بیکار غوتی كذلك دار منصرف لایات بار بار بیانوم غایا تن لقومی یشکرون دا قوم ن پر چ شکور ادا کئ دلائل عقلیه ذکر کول اس داندیا واقعات ذکر کئ نطارت تسلید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقد ارسلنا الله وای بشکر الی غلو نوح نوح علیہ السلام الی قومه خلق قوم د د قوم پیره کې عبادت اوراد عداد حضرت آدم عليه السلام نه پاتم پیړایکو لقد سننا دشکرا لے غلو نوح علیہ قومی خفل قومتا فقال ویلو نوح عليه السلام الى قومي خلق القوم فقال وی نوح عليه السلام یا قوم ای جما قوم اعبدوا دیو الله دیواله عبادت او بندګی کوي مالکم من اله ان نشته تاسو د پاره مددگار غیره سواده د الله نو ان یخاف ذی اریقم علیکم بتا صبح نعذاب یوم عظیم دا عذاب دا ورزلوینا قال الملائنه ویلو غتان من قومه دا قوم ندنا اماتبرو چې دا مال او دولت او اقتدار په نشته ویسه ویلو نوح علیہ السلام ته ویلو اننا لنراکا बेशक خام خام مغویو تعالی رفی ذالالم مبین په ګمراهی سر غندکی ته سرګم غمراه دموسترابلی قال الَّذِي يُنَادِيهِ سَلَامًا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِطَلَلَةٍ نِشْتَكُمْ بِعَنِ سُغْرَاهِي وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ لَكِنْ زَم پيغمبر د طرفا د طالبن کې د مخلوقاتو نا او بللكم رسولن تاسو ترې ساته ربي پیغامات تخفل رب وان سهلكم اخر خاهلتم تاسو و اعلم ذو هم من اللا اذا الله طرف نما پاسمان لا تعلمون چتا سونو پوری گئی ځکه امت د نبی په مقابله کې دا سیله کړه اند ا واجب تم تعجب تا کوین جا اقم دا چرغه تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرف درفستا سنا له رجلن پځه بډای او سړی من کوم چې د خاندان او د نسب سره تعلق لري زره کوونې دپارهچو یاری تاسولی تته کو او دی دپاره چې تاسو ب ش د غاد ناولله کوم تررحول او دیې لپاره چې په تاسوبانې ررحموشي دا داوت دنولی سلام نهحنین سو کاله شوو د شپې د رځې فکس زبو په به دررو جن فلو هغه حضرت نولی سلام لړ ف زبورو. فسدی بدرو جنو علی نوح علیہ السلام تفان جیناہو اللہو ای نجات مورکلو نوح علیہ السلام تولذین ماہو او آ کسانو تا چیز نوح علیہ السلام سرو فلفل کی پکشتائی کی و آرقن اللذین آ غرقی کسان کذبو بی چې د دروغ نس بطنبے کل زمگا یا تنو تا انہم کانو دی قوما عمین یو قوم ملاندو یو رند قومو نبی نحمین سوکالا بیان ور تقول خدی ورغوکنه ویلہ آدن الله ویلی گلم یو آدیان تا خاهم یود دوینه دا هودلہ سلام اخاهم مانا سوا تفسیر مدارکی واحد منهم یود دوینه ویلہ آدن اللہ ویلی گلم یو آدیان تا یود دوینه دلہ سلام قال ویلی هودلہ سلام یا قوم یعبداللہ ایز ما قوم دیو اللہ بندگیو کہی مال لکومنیشت تاسو دپار من ه بل مددګار غرو هووا د لانا افلا ت تقون aya تاسو د الله نه يري غنا قال الملوويلو سردانانو غ موتبرو البي نهها تسانو کفر چې کااف من قومه د قوم د زنا إنله نراوي کن خاامخ منغ تا في سفاحتتن په قوم خپ پ غمبر تووي نووز من ظلك تکه وائنا لنظنكم من الكاذبین ay او an kham kham خیال ko patawane de daro janana chit daro hoy o har nabi qom ta daagay de sakhti jawab pa sakhti ne lewarkade qale vel yuhud ale salam ya qomi ay jama qom le sabi sifatun mishtap mawane kam akaltia wala kinni rasulun mir rabbil alamin lekin zeem peghambar رسوم تاسو طرې حالالاتې ربيې غمات د خپل لکم کومناخون امین او ځین تاسو د خیر خیرخوا معنددار او واجر تمماه تاسو تعجب کوي اننج او کوم دا چراغله چې تا نیت م ربدو کوم تاسو د رب د طرف نه حال رجللي من کوم پهجه بریو شوي چېستاسو د خادانو د قوو د نهسب سره تعلق لريلیونزره کوم دي د پاارهچوي رې تاسو. وزکرو راات کوئ ازی لکوم کله چې ګرزول تاسو خللفهنابانو جانشین من بعد د قوم نوهن پس د حالاق دقوم دنولی سلام نه وز د کوم في او زیاد کري تاسوه په پ داش کے بستهتون فراخی فکورواعله الله حرائیت کوئ دا آمد د اللهله کوم چې تاسو کامیابشي۔ قالو لیلی کافرو دالسلام تا اجتنها آیا راغله تمو تلنا عبد الله وحده دیو پاره عبادت او بندګی کوم دا الله وحده دی کی اوازی او فريد ما ها غچل را کاله عبد ابا او نا عبادت ګول کلو زموږ مشرانو زموږ مشران شي رازان له جدا جدا دا فریزو ایو بس تازه دی دعوت دوجنا دا تازه خبر نه فاتنانو راول لأراولمونتا بما عذاب تعدنا شتمنو داغین ان کنت من السوادقین فچایتو برشتنونا قالو لیهو در اسلام قد وکا علیکم بیشک واقیش ویلی پتاس باری من ربکم مستاسو در عبد طرفنا رسن رسن عذاب وغضبنو غضب اتجادلوننی آیاتا سو جگرک ویزم آسر فی اسمائن پبارد سنو منوکے سمه تمو حاج دان عمرته خود ديان تاسو وا اباو کومو تاسو مشرانو دا ورته تان دغه اداره دي مرز لری کول دي اداره دي لری کول ري ما نظر الله ده من سلطان نظر علی ګل الله په دی باندې سدلیل فان تنتظرون انتظار کوي انی ماکم من المنتظرین دیشک زمیم تاسو رد انتظار کون کونام ا کو یم کيسر کړ په خپل ځی ها مدینہ مې ځانګړې دکان باندې سګروی په ترس تورې خپل پران سورې اوبو په سداسه فا نجات مور کړو دتا والذین ها که شان تمعه چ دیو د اسلام سرهو برحمتین منا سره دخل وقد سوانا افركلمغه دا ابر الذين جڑ دها کسانو کذبوا بیااتنا چې درو نسبتونه پیږااتونو تھا او ماکانو مومنین او نو دای مومنان درماخه الله لته حضرت صلی الله علیه و سلم او صالح علیه السلام ذکر کړي و اعلانې سمودیانته قاهم یودین صالح حضرت صالح علیه السلام قال ایلو اغنا قوم دیو اللہ بندگیو عبادتو کئی ما من الہ غیره نشتے تاثر پار بالمددگار غیره سواد اللہ نا قد جات کم بی شکر آغلی تاثر بینتم من ربکم واضح نشانہ واضح موجزت تاثر ربط طرفنا هاویی ناقت اللہ داد دا اوخل اللہ لکم تاثر پار آیا یو نشانہ و موجزت ما پپی غم ریبانی. یالو غټا په دغه وطن کې د کافر صالح علیه السلام لوی کدی غټینه او خرو وته او دمر په ایت ته چې راتون قوم ته مړی جنو مستا پیرندری ومنو خو د حضرت صالح علیه السلام دعا او کا غټ او چاو دو خطر وته فزروا وی پریزیداو خطا کل فی ارض الله چې خراق کوي پزم کرا الله کې ولا تمسوا او مرسوی یو فل تکلیف فیا خو کوم ورنو دنی تاسوله راذاونهنی مذااد درنااک ووزپو راات کو جا عاکم کله چې برزور تاسو خللافا ن بعد د عادنابان او جانشین قزمه ک چې د حرااک د عادیانناوه عاکم او ځ درکې تاسوته خل ار د تما ک تب تخونه من سوول من سوول دا میدانو م دزم کې خصرن محات محلات او بګلی جوړي وط هتونونه او کنی تاسوال جله دغررو نهبتن کروونه ف کروونهعاات کویاعله اللله دا ان اما تهسانبدله ان والله تاسو مجرض فلار د کوما کې مسیين فسات کوون ک روانے کوونکی قاللمه لوولوه غټانو سردارانو ال نه ح ک کا مق درو من قوږ چلی لِلَّذِينَ الذي ح کطو پري س تو ضیفوچ کمګوری گهڻنیشی لمن حچته آم چ معه روور منهنند دینا دی مسلمانانو پدي سردارانهی اک لممونونه آته سوپهئ ان سوالِہم مرسو منردی چېې ننگ م سوال سلام رالي شو نخ مرض د طرفناب ستا ص ک س داې غمبر دی قالوون د ممنانو وررتويلو دېشکمغه طغ دین باندې چې ډرا لږه شوې طغې باندې مؤمنو ایمان راوړلونکیو وې موږ د دې دین باندې په اندرې دېشکمغه نه مو قال الّذین استكبروا علی واکسانو چې وی کړه ځانو نه لږللی ان دیېشکمغه چې دې لذي طغ په اندر باندې آمنت به چې تاسو ایمان راوړل تاسو باندې کافرو ننکار کويو قتل کتا کتل کړو یا بدماش پتې وړل یې د یو ځای تانشي هغه بدینه مخلاص کملاړه او قتل کا فاقرنا قطتای قتل کې واو خوا تو واتو انمر ربهم نا فرمانی کړو د حکم ربنا وقالو دویلیا صالح علیہ السلام ایتنا زرا ولمته دما عذاب ته دنا چې زم سرا دے کې ان كنت من المرسلین ته پیغمبرانو نا کته پیغمبرې د عذاب د نوراشوغه مو قتل کا پهت هم رشفتتون نو نودي لره ځلزوي فس بهونه دګې دلو في داون پهښپلو کرونو کې جا سیین پر دا خپراو هر نهبي مجزئ چې په کم کوم الله خلاقته تباهیر اوستې نو د وفاته او د مګ نهپسې همبر راغلی ور سره ولاړیو خبرې ور سره کړي چې دووره ماله غ ریاو په نوورشت دا چې موږ پیغمبرم کړو چې کله بدر په میدان کې کافر قتل کل حکم کوي د ټوله اور غوځوي دا شار کوي نا کوله اور غوځوي درې مرز خاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ته کوي په غاړه ودرې دوه ما مسجد له صحیح <تصفح> حکو نو دا صحابه وی د یو ری تاسو نه ری خدمت خبرت وی داله پیغمبر دې د مرګ نپس پس قوم تختلو وطن چ ولاد ده تا والله انهم او دله حضرت صالح علیه السلام مدینه وکاله وی دمرګ یا قومی زمہ قوم لقد بلغتکم बेशक ما قوم رسول یو تاسو ترسال تر دی پیغام د خپل رب و نصحت وکول او ما خیر خواحله ټولی وک تاسو ولات لا تحبون الناسین لیکن تاسو یو دغه قوم یی چې تاسو محبت نصاحت د خیر خواه سره د خیر سره مشره چابینې نه نی ولات لا تحبون الناسین لیکن تاسو یو دغه چې تاسو محبت نصاحت د نو سره دله واکه الله ذکر کئ ولوتن الله او نو تل سلام یې قال له قومه کله شی ویل یختل قوم تا اتا تون الفاحشتا ايا تاس راتل قوم دې کار دبه هيتا ما سبقكم روان دیواله ندی کړه تاسونه به ها دې دې هيتا مینا هدنيو تن من العالمین د مخلوقاته نام تاسونه مخدار لواته بت فلی کار چانه کړی يَا مَعْشَرَ قَوْمِ نُوحٍ تَصَدَّقُوا لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ <سؤال> خَامَةً رَاقِلَ كُلُّ نَارِنَةٍ وَتَشَهَّتًا فَادَ كُونَ دَشَاوَتْ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ لَأَيُّ ذَنَانُونَ بَلْ أَنْتُمْ بَلْ كَأَنَّكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَقَوْمٌ مُشْرِكَان وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ لَوْ جَوَابَ الْقَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ قَالُوا مُرَادَكُمْ يَا يَعُوبَي أَخْرِجُوهُمْ وَشَهِدَ آلُ عُتْلَيْهِ السَّلَامُ وَدَعَا مُرْجِينَ مِنْ قَرْيَتِكُمْ دَخْلُ كُلِّنَا وَلَذُرَّ وَكَنَّ أُشْر انهم يتلمذوا وناس من خلق دي اتطهرو زمطا غني بزن ورتا خاريشړي فانجه ناو الله ني جات نور كلاوي تله سلام تا اهل هو تا ده دارو د دتا انم راته مگر بيبي ده جو كانت من الغابرين ودادتات کی بن كون پاغا د خپل دي دی دا او پیغمبر ته پته نه غري جلا کافر انا الله دي باندې مذابر راضي وأنفرنا عليهم مطرا باران میراورولې پدیوان باران ورول دګهټو دګهټ باران تللا وروول فنذر وګره ای جما محبوب که فقان عاقبت المجرمين سرنج وخیرې انجام د مجرمانو انجام څه شو ویلا مدین الله وی مدین ولو ته منګلو اخاهم یود دین شعیب عليه السلام قال علی شعیب عليه او اجد الله <سؤال> لو الله عبادت او بندګی وکي مالت من الاله غیره مشكله تعول ط عرب المنتقد غير دي الله نا قد جاءتكم بینت ربكم बेशक اعلی التوازه دلیل بدر طرف طرف تا سنا فاول كيلن فركيتنا والمیزان اوتلا ولا تبحثوا الناس ما خلقنا اشیاءهم اغسزونا بد واللا سیو کا س م کو لار د پهماه کې بعد اصلاح حا. ولا پاب م شلار د پهکه کې بعد اصلاح حا. پس د اصللا دزمهکنا ظم خیرلهم دا کارونه د فدي والدي تاسو دپاره ان ممنین ک چری تاسو نو ولا تک و مک دتون ل سرات پهر ولاه تو عدونونه چې تاسو مسافر یارئ دبلاره کناست مسافر دی يرول او له به خبردار دی خار لخوا راځي خلدت او سړی خبرونه نه مانی چې داغنوم شهاب عليه السلام وتصدون عن سبيل الله او باندې وای تاسو د الله نه نه چاله رامنبي هي چې ما نه راولې د پې الله باندې وتبغون ها وجا او لته وای تاسو د الله نه راکوګواله وَذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ تَذْكُرُوهُ قَلِيلًا كَلَّ جَئْتَ تَسَلَّقَ فَكَثَرَكُمْ وَلَا دَارَ كَئْتَاسُ وَنَزُرُوا غُرَيْكَ فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ سَرَنْ وَخَيْرَ الْأَنْجَامِ لِلْمُسْتَضَانُ تاسو نوکه قانون تیرشی چاچ دان بیا او مخالفت کړن او نتیجې څه شو وَإِنْ كَانَ ضَائِعَةٌ كَشَرِوِيَ وَدَلَ مِنْكُمْ تَاسُنا آمَنُوا چدای ایمان راوړی دلې دی پا دین باندې اور سلتبہ یہ ذرانی گلی شون طغی بانی و توائف تنو بلہ ڈلوی لم یؤمنو چرای ایمان نراڑی ملو مینان ترفسبیرو صبروکئی حتا یحکم اللہ دیننا تردی چلا پیس لوکی کمن زم وہو خیر الحاکمین او دا اللہ رے ډیر بهتر د فیصله کوم کنا وای پس کل اولذینا الله وی وی سردارانو ها کسانو استکبرو چه زانو نے لوی ګړل یو من قومه د قوم د حضرت شعيب عليه السلام نا لنخرج انک خام خوب شړو تال ریا شعيب شعيب عليه السلام ولذینا ها کسان آمنو چه مؤمنان دی ما کتا سرا من قريهنا ذخل كلنا ولتعود النسيم ملتنا يا وروا واپس شي تاسو پدين زمونکي قال ولي حضرت شعيب عليه السلام ولو كنا كاريهين اگر کي يم نبا بدغن کي قد فرنا وي مونږ الله تعالی با نه ان عدنا كچري شو مونږ واپس مونږ في ملتكم پدين تاسو کي باذ اذن جان الله منه پس داغه نش اخلاص سره کړی دی الله مونږ تد دینان و ما يكون لنا الذي مناسب مولا نعود فيها لا چې مونږ واپس شوبې کې الا ايشا الله ربنا مگر دا چې خو خشی دا الله چې رب زمږ وسی عربونه فراه خديرب زمونږ كل ش هریشي تما پهاعتبارار ددم على الله هپال لابانې توقلنا بر وسااو اعتمات کړ دمونګ رب نفته بنا اي زمونګبه في س کې په من زمونګ کې بين نه او په من زمون کې بال حټ حق سره وأن تخير الفاتحين او تهتر دفسریکونکو نا وقال الملائکه الذين كفروا ویو سردارانو ها کسانو چې کافرو من قومه د قوم د شعیب عليه السلام نا لين اتبعتم شعیبا کچریتا وداریو ک تاسو د شعیب عليه السلام انکم اذل خاسرون مې یقینن تاسو په دوا کې خام ها تاوانيان پخت هممر رشفتتوننیول ود ل ځځل پهخت هممر رشفتوننی وللی ود ل ځلځلی په اس به في دارهم نوګرزی دې دی پخپلو کورنوو کې جاسیین پړمهخې پرته یا جاسیین معله معنا او لماداام کوئ میتین سباکړو دی پخپولو کورنو کې جاسیین چې د ومړه الذین ها کاسان کذبوا شعيبا شر دروغ نسبت کړو شعيب عليه السلام تا کلم یغنوا تاب وی دنه چې دینو دیره شوی فیها پدیکې تاب وی چرای پدغکری کې دیره شوینو الذین ها کاسان <تصفح> <اللذين> کذبوا شعيبا شر درو نسبت کړو شعيب عليه السلام تکانوهم الخاسرین و دیتوانیان پتولوا انهم نور دیلو حضرت شعیب علیہ السلام د دین وکاله ویلو یا قوم ازما قوم لکد ابلغتکم بیشک رسوله ما تاسو ترې سا لا تیر دی پیغامات د خپل رب و نصحتو لكم خیر خایه تاسو تاسو خیر خایه ملتوله وا پکې فآ سازبسرنې خفشم علی قوم کافرین فقوم کافر وان دی وما رسنا في قیت اللهي نو را لګېمون په یوکليې بوي سپ غمبر الله خځ اخلهه مګنیلو منګ اهلهه اوسی دون کې ددي کلي بلبات په سختو د معلوو سره وور راو په د مرضو سره لا الله هم دی دپاره ور راون چېلهتهاجزي ذم بدلنا دیاو بدل کرا واست مونږه مکان السیئتی فزیت تکلیف باندې الحسنۃ خوش علی حتا عفو تردیج دی ډیر شیو نفسونه ډیر او مالونه ډیر شیو وقالو او ویلوی دی قد مسا ابانا بے شکره سیدلو زومږه مشرانۃ عبد الرء تکلیفنا و سروا خوشالئی بساید تکلیفنا و خوشالئی رسیدلی فاخذناهم ننیولیو منگا دوی باطتر ناسا پی وهم لای شعرون او دوی پویدلنا ولو ان اہل القرآن کچرے وی داکلو والا آمنو چی مانے روڑے وی واتقو واتقو او زانی دے شرک نبش کرے وی واتقو زانی شرک نبش کرے وی دا تقوى مانو ازان دا شرک نا بشکول او باز علماؤ دا تقوى دا مانو ام کڑه واتتقو تقوى اختیار کڑه و تقوى سوا علم نا قرآن دا و عمل نا پا قرآن لفتحنا نخام خامنگا برا کلاو کڑه و علیهم پدوی بانه برکات من السمای برکتنا دا سمان دا طرفنا یعنی باران با وخت وخت وقت کیده یا طول خیرونا د بر طرف نرازی اول ل رالی لفتته نلی همخامهمونبره کو لاړیویللی هم په دویبانې بره کااتې من سماي بره کونه داسمان د طرف نهر جو دځم کې د طرف نه ولاکنکس زبلیکنندی د دروغو نسبت کړی او فاخنا همنیون نونیولو موږدوي بما کارویسیبون په هغه سبانې جوې یغې لره کوون کې د عاملو دجه نه افا امنا اهل القرآن آیا پس بچ بشی دا کلوالا افا امنا آیا پس بچ بشی اهل القرآن دا کلوالا ایاتیهم دا چراشدوی تبا سنازاب زمنگا بیاتا دشفی وهم نائمون و دیوی دا او امنا اهل آیا بچ بچبشی دا کولو والا ان یات دا چراشی د ویت با سونا زاب زمغه زہن په وحد ساختی و هم یلعبون او دیوی لوبکون کی آفا آفا امینو مکر الله ایا بی یریدی د ویت دا غضب الله نا فلا یمنون نبی یری کی گی مکر الله دا زاب د الله نا الا القوم الخاسرون مگر کوم تاوانیان اولم <تصال> مید لنا آیا لښ کاره شوې کسانو ته يریرس ن اردوه چې په میرا بهوالی کمم بعد د پس د هلله دیزمک نه اللهونشاو دا که زمونږه خوښه اسوبناهم سب نه هم بزنو بهم نوبره موږوي تاذاب بزو به په سب دګونهوي اوله یعنی آیا نریخ کارا شوی ها کسانو تایری الارض من بعد اهلھا چغی په میراث دازمه قواغستا پس د هلاکت د اهل ذینا چې پاغانو روم عذاب نوراوست الحلاک موکل الله نشاو دا کچری خوخشی زمونږه اسوقناهم نو عذاب به رسو د ویتہ دینو بهم پس سبب د گناهونو ردی دو وَنَتْبَعُ به او مهوربوللهګله قلو بهې پهنو د دوي په هم لا يسم نو به بیاسهحت خبر رارينا او قبلی نه تکل قرا دا وکي نهقصعل کا چې بایان د خبرو د دینا ولاقد زی هم ب شکر د دوي بل بهناې په سرګو موجزبانې فماکانو ننود ایچی مانی روڑو بیما کذبو من قبلو پس ابب دهاغی چی دید دروغو نسبت کرو من قبلو د دینا مفکیم کذالک دارنگی یتبعو اللہم محر لگی اللہ علا قلوب الكافرین کذالک دارنگی یتبعو اللہم محر لگی اللہ علا قلوب الكافرین پزنو د کافرانو بانده وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ او نده مندله مونګاله اکثرهم ډېرود دوی ته من عهد سپرواله پوا دی باندې و ايم وجدنا اکثرهم يقينا مندلي دي مونګ ډېرود وی لفقين خامخانا فرمان ثم باثنا بيارا لګلو مونګ من بعدين پس دوي نو موسی موسی عليه السلام به آیاتنا پخلو معجزات او دلائل باندې إلا فرعون وفرعون تملئوه سردارانو داغتا فظلمو بها ظلم خویا په معنا د کفر فظلمو بها فکفروا بها دئ دئ آیاتونو زمون انکار کړو دا معنی و فظلمو بها دئ انکار کړو د دې آیاتونو زمون یا فظلمو دئ ظلم کړو په خلقو باندې بها په سبب د دې آیاتونو زمونږ باندې اگر ایمان ورو نو دای په دې ایمان ورو دوج نه ظلم کړو پس ولمونو دای ظلم کړو په خلکو باندې بهه په سبب د دې آیاتونو زمونږ باندې چې غي د بان ایمان ورو فنظر نو ګورکه کیف کان عاقبت المفسدين څنګه یو اخیری انجام د فاسدانو د مفسیدانو وقاله موسی ویلی و موسی علی السلام یا فرعون ای فرعون انی رسول <سؤال> من رب العالمین بے شکا زا پیغمبریم دا طرفا دا پالون کی دا مخلوقاتنا حقیق واجب دی علا کیاو قرآن دا علیہو حقیق علیہو یعنی واجب دی پا ما باندی دا خبر اللازم دا پا ما بانی اللہ قول دا چنبوائمز علاللہ پا اللہ بانی اللہ, اللہ حق مگر حق خبرہ قد جئتكم بشكرا تل میکری دیتاس ته به بینت من ربکم پیاوازه دلیل سرستا سو دربد طرفنا فارسل معیا بنی اسرائیل نورا فریزاده ما سره بنی اسرائیل چې د الله دین ورته بیان کم قال فرعون ویلی ان كنتک شریعت جیت به ایتن جراتلیکری پس موجزیو دلیل او نشانه باندې فاتبه نظر اتلو کپاغي باندې ان كنت من الصادقين کچری ته درشتنونه فالقى سواهُ غرزل واغم ساخ په لفیذاهیا نناص پیغا صعبال مبین خامار وخکارا ونزیدهُ رئیس تولاس بل ترخنا فیذاهیا نناص پیغا به دعا وللناظرین تک سپینو د پارا دکتونکو قالل ملووللو سردارانو من قوم فرونه دقوم د فيون انهاله صاهون معریم یقی ن دا خمهها جادوګر دی پوه یريدو د رادلر ی یخرج کوم دا چوشړي تاسومن ار کوم د ځم ک ستاسوونه فماذاته مرون نه تاسوما ته سمش را کوئ قال ویللو د سردارانو د فرون اررج محلت ورکدی مسال سلام تواخاہو اور ارددتا وارسل فی المدائن حاشرین اولیگا پدی خاریوک حاشرین راجمک ان کی یا توک رابو لی تاتا بکل ساحر علیم حریو جا دگر پوها و اللہ وی راغلیو جا دگر فرعون فرعونتا قالو نویلیو دوی اننا لنا لعجرن یقینا من د پار خام مزدوری بوي ان كنا نحن الغالبین کچری شو مونږ غالیب او زور اور په موسی علی السلام کال ویری فرعون نعم او تاسو لو اجر خام و انکم لم من المقربین او یقینا تاسو خام ها زم په دربار کی د نزدیکانو نو ویی قالو ویلو د جادوګرو یا موسی اے موسی علی السلام ممن تلقیہ یا خط ارتاوکا و امان نکونا نحن الملقین یا بشو منگا ول غرزون کناو قال ویدو مسا علیہ السلام القو زیتاسو خپل جادو غرزو یو پیش کئی فلما القو حر کل چلی خپلیم ساگانی و رسی غرزو لیو سحرو اعیون الناسی نجادوی کڑو پسترگو د خلقو بانی وسترہبوهم دا خلقی رولیو و جاو بسحر نعزویم او را تلکلو دئی پیو جادو لوی سرا <تصفح> <تصفح> و آو حین ایلا موسی اللہ و ایوحکلو منگم موسی علیہ السلام تا ان القعصواک دا چو غرز و امساخ پلدی نام سے غرزولا فیضا ہی انو ناسا پیغی تلقفو تیرکل ماها یافکون چه دئی جوڑ کریو فوقع الحقو سابت شوحق و بطول ما کانو یعملون او باطل شوحق چود ای ملک ان کی فغلبو هنالکا کمزور اکڑے شلدئی پدغ مقام کے و انقلبو سواغرین او گرز دلدئی زلیلان و علقی السحارتو اغرزول شل جا دگر ساجدین سجدک ان کی قالو ویلیو دوی جا اامن ربی العالمین مګی ایمان روړې په پا پالونکو د مخلوقاتو رب موسی او هارون چې رب د موسی او د هارون علی السلام نه قال ویلو فرعون قال فرعون ویلو فرعون منتم به تاسو ایمان راړو په د موسی علی السلام مخبلان اعذن لكم مخکی د دینه چې مال اجازهت نه کړه تاسو له د ما نه مخکی ایمان راړو ان ھذا بے دا لمکرن حم حس چلول لے مکرتموه چې دی چلول کړه د تاسو په المدینتي په دهار د مصر کې او دې ته دا چلول جوړ کړي توخریجو منها چو شړای تاسو د دې مصر نه اهله او سیدن کی د دې پس او تعلمون نظر دې تاسو بک پو هشی زاد دنیاوی لیډرانو سیاستانو کاری هغه چې دای مشوره کړو لو قدې ان خاامخذ به کټ کم پری به کمم ید کولااسونه ستاسو و ار جوله کومښستاسو من خلافین عدل بدل یا من خلافین دجه د مخالفت زماه سله اوسولله بنه مجمعین او بیا خامهخاپ وولبه تاسو ټول قالو ویلو د ممنانو اس پرووانشته ان العلرب بنامون قبون بشهکه موږ خپل ربطته واپس کېدونکیو کی وَمَا تَنقِمُ مِنَّا بِغَنِيَّةٍ فِرْعَوْنَ مِنَّا ذَمْنَا إِلَّا أَن آمَنَّا مَغَرَّذَ چیم و ایمان راوړلې بیاات رببنا پایا اتونو د خپل ربانه لمَّا جاءتنا کلا چې د آیاتن راغلیو مونږ تا ربنا و ويردي مؤمنانو اې زمږ رب افرغ را علینا پمږ باندې صبرن صبر وتوفنا مسلمين او وفات کی مونږ مسلمانان وقال الملووه لیو سردارانو من قوم فرعون لقوم دا فرعون اتذرو موسا آیا پریگدت اے فرعون موسا علیہ السلام وقوم هو قوم دا, دا ليفسدو فی الارض ویدید پارش روانیو کی پزمککی فسادو کی پزمککی ویزرکا او پریدیدام موسا علیہ السلام تا وآلہ تک او استاغ معبودانو لرا استاغ خدایانو لرا اممم <تصفح> <تصفح> یا وی ذرک پریزی نام موسیٰ علیہ سلامتا و آلہتکا یو قرط پدی کدا و الہتک او عبادت ستا تی پریخے اس تا عبادت تی پریخے آلویلیو فرانسا نو قتلو ابنا اہم زردے قتل بکو منگا ابنا اہم زامندوی و نستہی نسا اہم جندئی و پریدو نسا اغا زنانه د دوی لونه د دوی و اننا فوقهم قاهرون یقینا مونږ د پاسره دوی یو غالب او زورور عالم موسی عليه السلام له قومي خل قوم تا استعينوا بالله امداد غړید الله نو صبر او صبر وکي ان الارض لله بيشک الله ایورثها بميراث ور کوي دې ته مې اغه چاله چې هوښیمنو عباده د خپل بندگانو نه ولعاقبۃ للمتقین اواخیره د خیر او د خوشالۍ انجام د پاره د پرځګارانو دی قالو نو ویلو دی مومنا نو او دینه مونته تکلیف را رسول شیو من قبل ان تاتینا مکه درات لوستانه مونته او من بعد ما جیتنا او پس داغینه چې تراغله مونته قالو ویلو حضرت موسی علی السلام اس ربکم ډیر زړه چې رښتاسو یهلک ادوکم هلاق بکی دشمن تاسو وستخلفکم فل ارض او جان نشین بو غرځی نایبان بو غرځی تاسو فل ارض په پزما کړه مې سر کې فین زوران الله ګوري کیف تعملون جتا سو عمل کوي ولقد اخذنا ل وی بشکره نیولی مونږ آل فرعون قوم نفرعون بسنین پکحتو و ونقص من السمراتی پکمی سره د میونه لعلهم یذکرون دې د پاره چې دينه صحت قبول کی فائدہ جاءتهم الحسنتو کله چې براله دوی ته خوشحالي صحت به ملاو شو یا به با کاله بادو قالو نو ویل ودی لانا هاذه د موږ نه پاره ده دا موږ دې مستحق یو و ان تصيبهم سيتهن او کوبره سي دوی ته سيتهن ستکلیف يتويرو بموسا نوس ایرواله به غنلود موسی علیہ السلام و او دا هغه چا چې دی موسی علیہ السلام سره مرګ لري خبردار انما طائرهم هغه سپیرواله دوی عند الله د الله تر افنه نه ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډیر دوی نه پوهیګينا وقالو وقالو او ویل دوی مماه متا اتنا به هر محما تاتننا بهی هررا غ چ راړي ته موږته چې راتل کې ته مږتهنا بهب چې تر لې موږته به پغ بانې من آیت دسمجززی او د نشان نه ل تس جادو کې په موګبانې سبب دې مووج فمان نہنو لکهبي ممنين نو موګنیو مان روړون کې استستا خبرې تصدیف نه کو فارسلنا عليهم طوفانا الله ورالئ گله مونږ په دیواني طوفان فارسلنا عليهم طوفانا رالئ گله مونږ په دیواني طوفان والجراد او ملخان والقمل اوس پگی وز وفاد او جنخان ودماويني آیات مفصلات دانشاني سرغند سرغند فاستكبروا ليتكبروا وكانوا قوم مجرمين او د یو قوم مجرم ولمّا وقع ارکلشی واقې بشورا نازل بشو علیہ المرزو په دوی باندې عذاب قالو نو ويل بدوی کیا موسی دولنا اے موسی علیہ السلام دعا او غاړه موږ نه پر ربک درغفلنا بما عهد عندک په سبب د هغې چې وعده کړی د انک تاسو را لئن کشفت عن الرزہ کچلې لري کو تاسو د عذاب دعا دیو او تاسو عذاب لري شو لن اومنن لکنو خامخا موستا پا خبر بان با یقینو کو ایمان با دربان رادو ولن ارسلن ماکاو خامخا به بدومنگ تاثر بنی اسرائیل بنی اسرائیل فلمار کل کشفنا چلر با کمگا انهم الرجل دوی نازاب الا اجلن تر یو نیٹی پوری هم دی باغ نیٹی ترسی دل اور رسی بشول اذا هم ین کسون نو ناسا پی بودائی دیوا دی لرمات انکی وادهېکه فان تنا من هم الله نو بد لم غستېوه من هم د دونا پهغقنا هم نوغر کلمیو دی ډکړمی دی فې په دررياب کې بیا هم پهې سبببانې چې دوي ک دګې آ نه د به در وکانو انهغا فلي نو خبره اورس نل قوله نه په میاز کې مورکړو کوم هو کسانو ته کا نوچغئ یوافونه چې کمزوری ګنلی شول مشارېقل دوی په مشرکوو د ځم کې و مغاې به او په مغریون د دی کې دو ل په میاس ورکړو اللت غځم کا باکنا في چې موږ بررقته چول د کې تممت کلې مطوربډیکل حسسنا۔ وتمت قرشوا كلمه ربك اواده ظرف سال حسنا خيستا على بني اسرائيل وبني اسرائيل بانه به صبرو پس سبب دا چې دای صبر کړو ودمرنا هلاك کړو مونږه ما ها کان شو يسنو چې جوړول به فرعون جو د چې پاز مکه د مصر کې محلات جوړ کړو او محالکل ودمرنا هلاك کړو مونږه ما کان چې جوړول به فرعون وقوم هو قوم د وماکانو ی ریشونون او چودې سفرونه جوړون کې د باغو دپارم سفر د باغو د پاار جوړو غارسې ال لاوي حالاتته تباکن ووجنالهوي پورستلی مونږ ب بنی اسرائیلل بهرا ب اسرائیل په درې اببانې وجا نه پورستیمونګه د بنی اسرائیلله بنی اسرائیل لال بحره په پهته والله قو من نوی راغلیو او په اوقومم بانې یا کوفونه چې غی بعدتونونه کول یا یا کوفونهې شالې کولو په بعدت بانې اللهاسنامن د سبوتوتانو لهم چې د دوی دپار درګو داغې پ بعدې مدامتتوې شواې کولو قاللو نوویلدي بنی سررائرو یا موسا موثال اجل لنا اعلهن مقرر کمنه لپاره یو ماعودی او مددگار کمارهم الها لکه څنګه د دې لپاره مددګارانی قال وی موسی علی السلام انکم قوم تنتجهلون یقینن تاسو قوم یی نا په ها ان ها اولای یقینن دا کسان متبرم هم فيه اهلاک او تباده ها چلی دی فقې کی دایچ په کمدین دین دا ریدا خو تباو هلاک نه ها لاکنن دا کسان متبرون حاله کوو تباې مع غین هم في هی چېې پاغې کې وباتلو معکانو یا عملون او بالو بربات د هغه چېې کو ممل کوي قاللو مثال سلام غیر الله یا یا غیررد الله نابغی کوم زلهټوم تاسوطلاهنن بلښد او بل معبود وه فض دوله کوم اوغ غوره کړړيې تاسو غوراللی در کړی د تاسواللهعاین په مخلووقاتو دخپل زمانې بانې و جينا کوم من عالی فرراونه راات کې هغه وخت چې خلاصېې در کړلو تا د منعالی فرراونه دقوم نه فرراونونه یسوو موونه چې رسول به تاسو تهسو العذاې ب ذاب یقد تلو نابنااکم، قتلوا البيزام المستاس و استهيون نساكم جنديب پر خدي لونس تاسو وفي ذلكم او پدين نجات درکول کی تاسو ل بلاو انعام و احسانو من ربكم تاسو رب د طرف نازيم ډير لوی ووعدنا وعدقيو موږ موسا د موسی عليه السلام 30 ليله د ډير ششکو وعدمنا پرکړې موږ د لربیا شرین پلسو سرا فتم میقاتو ربہی نو پورا شو هغه وغانې دا معلوماته موسی عليه السلام د خپل رب سره 40 لیلتن سلوې شپې فتممی قاتو رب دہی پورا شو هغه وخت مقرره د موسی عليه السلام د خپل رب سره 40 لیلتن سلوې شپې وقاله موسی وی موسی عليه السلام نه اخي خپل ورتا هارون عليه السلام اوخلفنی په قومي شخ خليفه زمانہ زمانہ په قوم کې اوخلفني شخ خليفه زمانہ قومی قومي پر قوم زمانہ کې وا او د دې اصلاح کوشش کوا ولا تتب سبیل المفسرين او مروانېګه د لارې د مفسدانو پر سي ولما هر کله جاء موسی چراغ موسی عليه السلام لمی قاتنا د پاره دا, پار دا نیټه مقرري وکلما هو ربوه او خبرې کړې وې دا غسر رب داغه قالو د موسی عليه السلام رب ای زه ما رب اريني ما تزانو خيا انظر الى ایک چیز پیدا شو قال رب العالمين ورتوي لنترا اني چرما په دنیا کې لیدې نشي ولكن انظر الى الجبل لیکن وګور دې غرتا فليستقر مكانه کې چر دې پاتې شو مکانو پر خپل زباني فصوف ترانی زرد چتبم اووینې فلم مال کله تجلی ربو چ تجلی سرګن کډیو او رب موسی علی السلام لجلبل دی غرتہ جعله دکا نو ګرزو له دی غرل رحم وارد زمکه سرا دکا هموار دزمکه سرا پزمکه کی ورخخ و خر موسی سوائقا او پریوتو موسی علی السلام به خدا او به هوشا وخر موسى صاعقه او پریته حضرت موسی عليه السلام بيهوشا فلما فاقر کل چرا په هوشو قال ویلو موسی عليه السلام سبحانك الله پاکيت تعالا توبتي لك ذو توبه وبا سمتا توان اولو المؤمنين اعزم اول دو او مؤمناننا قال ویلو رب العالمين یا موسی اي موسی عليه السلام ان استفيتك بې شکه چې ما غواره کړې ته علان الناس په خلکو باندې بیر رساله تي په سبب د د پیغاماتو زما خلکو لا کلامی او به او په سبب د خبرو کو لوزما د تاثرا فخذ ما دې توکا نوني سماعه چې ما در کو تا تا فخذ نوني سماعه دې توکا چې درکړې مینی تا تا او کوم من الشاګرین او شاده شکر گزارونه وكتبنا له في اللواه او ليكلو منغا غلف في اللواه پتختود تورات شریف کې من کل شی ان ده هر یو شی د دین نا هر یو خبره ضرورت د دین په لې کې لیکلې و موعظه وتنسیحت وتفصيل او وضعته ده هر یو شی د دین فخذها نونی صدا بقوه تمضبط والسرى وامر او حکم قوم خپل یا اخوزو بی احسنها چه غیم انیسی اغا دیر خیست تری کی دی کتاب سوری کم دار الفاسقین زرد چوب خیم تاسو لاکور دا فاسقانو دا نافرمانو چه فرانیان نی اغا مصر رے دا بستاسو قبضے کی راولم یا دار الفاسقین نموراد جہنم نے سوری کم زرد چوب خیم تاسو تا دار الفاسقین اغ کور د فاسقان او نا فرمانو چې جهنم نه تاسو به وګورئ د یوه حال س اسرف والای زره د جوابوم ز ان آیاتي د فهم د خپل آیاتونو نه د پوهې د خپل آیاتونو نه الذين ها کسانی ته تکبرون فلرضي چې غیلوې کوي پسمکه کې بغیر الحق پنا جایزې طریقې سره و ان يروا کل آیاتن که چریوي ني د هر یو نشانه هر دلیل لائیو منو بیها میمان نرادی پاغی و این رو سبیل الرشدی کچریوینی دی لارا ده دایت لایت تخیزوه سبیلا نو دی ننیسی غیلر اللار و این رو سبیل الغی او کوگوری دی لارا دا گمراحیت تخیزوه سبیلا نو نیسی دی غیلر اللار وعلک دا بیننم پا دی سبب کذبو بی آیاتنا چی دی دا در اونس بات کرو زمگا آیاتنو تا کانوغاافین او دی د دی نه نه خبره وال نه کسان که ذب بې آيات نه چېغې درروجن کوي زمګه اياتونه د دروغو نسبتونه کوې زمګه او ملاقات دررضې د خیررت ته ح تعملو هم بربا مونه د دوی هل یوج سزان نشور کو لدویت اللہ ما کانو یعملون مگر آغا چودے کم عمل کون کی واتخذ قوم موسا او جڑ قوم د موسا علیہ السلام من بادی ہی پس دتلو دو, دو موسا علیہ السلام نکو ہی تورتا من حلیہم داغاز وراتو کالو خپلونا عجلن یوسخے جسدن جسدار لہو خوار چدل راوازو پشان د لیم لهو خوار دل راوازو په شاندار دا आवाज دغه الم يروا الله وي د ګورینا انه هو یقینا داس خيش دي لا يكلمهم دیسره خبري نشي کوله ولا يهديهم سبيلا او نو خودلي شي د تلارا يتخذوه دينه ولو داس خه په خدای تو وو وكانوا ظالمين او دای زالمان مشرکانو ولما سوكيت في اديهم یا همانا د دیو علما دا کوي ولما سوکیتف یی دی هم ارکل چخ پیمان تی阿拉غلی و په دوی کې خ پیمانه شول جرداموږه یا ولما سوکیتف یی دی هم ارکل چور زوله فی ایدیم د دوی په مخ کې موسی السلام اغه اوسو زوله غیری د دوی مخ کې غرزوله ولما سوکیت ارکل چ غرزوله شو غسخه فی د دوی په مخ وه أَنَّهُمْ ا هم قددللو او د یقتل چې قی ننددي خو خاامخ ګمراهانو قالو نوديله اللهرح نه لله يرحمنا ربونه د چېرهرحمونکو په مونګبانې ربز مونږ اوفر لنا او بخنونهکهمونږته ل نهکو نن نه من خااسين نو ار کله چې واپس راغی موسی السلام <تصالح> نو کهی تور نه لا قومي خلق قوم تا غضبانا اسفا غسو اسفا او غمجنوا غضبانا یعنی د غسينه ډکو ډیر غسو اسفا نو غمجنوا قال ویلو حضرت موسی علیہ السلام به سما بده حقار خلفتونی چې کله ده تاسو غیلر مين باندې زمانه رستو لخلفتمونی په معنا د فعلتم له تفسیر روحمانی کې معنا کوي بے سما خلفتمونی ممبادی بے سما فعلتم بعدا غیبو بچي لمانه څه شو قالو ایلی موسی علی السلام بے سما بد د هغکار خلفتمونی چې کړه دې تاسو هغه ممبادی زمانو رستو عاجل تم اما ربکم آياتو تلوار کړی دا د حکمود فیصله د خپل ربنا والقل الواح او کې خو دیغه تختې د تورات شریف واخذو وینیو براس اخی هي سر د خپل لور يجره اله شراخو ځان طرف ته قال ویلو هارنو علیہ السلام قال بنا امه ویلو هارنو علیہ السلام ای زوی د مور جما ان القوم استظفوني به شکل قوم ز کمزوره ګړنه لوم وکاذ یقتلونی ننی ز دی و چې دې قتل کړي وې فلاۃ شمتبیل اعداا مخ خوشاله او پما باندې د دشمنان نه دین ولا تجعلنی مغرض و ما معل قوم د قوم ظالمانو نا ما ورته بیان کړو ما مڼی کړو قالو ویو رب اغفر لی ای بخنو کې ما ته ولي اخیور ور زما تا وا اور دنا کم نہ پختلی مہربانی کی وا انت ارحم الراحمین او تی ڈر بہتر درہم کو ان کو نہ ان الذين الله وشکا کس ان تخذ العجلا چنی ول اس خے پخدائی توب سینالهم زرد چوبر اسی کی دیتا غدو بم من ربہم غضب دے درف در و ذلت اور سوائی و ذلت و شرمندگی فل حیات دنیا پر جن دنیا کی و کذالک دارنگ نزل مفترین سزا ورکاو مونګال مفترین دروغ جوړونکو ته سو کوم چې دروغ په دین کې جوړی تا شان سزا ورکاو چې دنیا کې بے ذلیل کو ولذینا ها کسانه مل السیاتی چملنا کینا کارا ثم من بعد ها او بیا توبه وست پس د دین وانه ما نوی راړو ان ربک به شکرف استه من بعد ها پس دا الغفور الرحيم خام خاده بخون کې او مهربان ولما سكت ام موسى الغضب هر کله چې پارامشد موسى عليه السلام نو غصا اوسه کلا رشو ولما سكت هر کله چې کلا رشو اموت والغضب د موسى عليه السلام نو اخذ الالواح راغستې وي تحت التوراة شریف وفي نسخهها په یو لیکلي شوی داږي کې هدن هدایتو رحمةتون او رحمتتو لله نه دا کسانو د پاار هم ل ربې مییر هبون چېغی خپل رب نه یاره کوي او د دناګناونهې پریف وختاره موسا غړلو مثال السلام کومو د قوم خپل نه سبه رجلنو یا کسان لمی قا داغ دا ن ټې موکررې یا را غوادي مکررې زمونه فما خذت هم رجفت ورکري چېنیي دي لر ځلځلی قالويلو مثالله سلام مررببياي زما ربه لوشيته ک چستا خوښه شوی اه لک ته هم من قبلو نو حالاک کړړې بديوي من قبلو دې نه مخکې آیا او خاص ما لرا لکونا آیا حاله کې تهمونږه بېما فله سوفه او سبب داوي چې کوېبي و بما په سبب قال الصفا او چکړی دیغه به وقفانو من نا زمونږنا ان هی الا فتنتوک ندیدا مگر ازمایشو امتحان نستا تو دلو بها من تشاو بی لار کې پدی باندې چال چي خوشي و تهدي من تشا اولار سمې چال چي خوشي انت ولين عات مددگار او دو زمونږه فغفر لنا ذخنو کی منت او رحم نا او رحم کی وانت خير الغافرين اعتیډه بهتر د بخوند کونا وقتب لنا ولي کی موږ نه پاره فی هاذه دنیا په دې ژوند د دنیا کې حسناتن یعنی حیات طیبه یا حسناتن توفیق د نیکی توفیقا للتوا وقتب لنا ولي کی موږ نه پاره دنیا په دنیا کې حسناتن حسنتان توفیق ننه کوي یعنی د نې کوي توفیق الله مونتره کوي او فل اخرته او پا اخرت کې مونته حسن اپ بدل د نې کوي را کوي انا هدنا الیک بشکا مونږ توبه کړل تا تا ته مونږ توبه استره انا یقینا مونږ توبه استره تا, تا علممی نظاب اضاب زما او سوبو ی او بررسوم په دی اضاف سره مننا چاته شا او چې خوغ شي زمارحمتی او رحمت زما فر دی هرر یو شيتا ف اکتتو به په دنیاې فر دی رحمت زما په دنیا کې وسیت کوین فرې هرر یو شيتا ف اتووه زرې چې رحمت لِلَّذِينَ الذينه دا کسانه بهپاریت تقون چېغی ځان نه شرک نه بچ کوي یوت ننظره کاته ورکئ ذکات وال الذينه ها کسان هم به آياتې ومنون چې هغوی زمونږ پایتونو باندې مع راړي الذينه ها کسانیت تهبي او ن رسول چې روانېږي د رسول الله صله د سلم پسې ان نهبي الله نبي الاميه جُميده الامي جُميده امي د بلچا په حق کی صفات خنشي الله د نبي په حق کی صفته الذين الذي ها رسوله او نبی او امي يجدونه چې د ایمي صفات داغه مکتوبن لیکل شوي عندهم د دوی صرف التوراۃ والانجیل په تورات شریف او په انجیل شریف کې دا پیغمبر یامرهم حکم کوي دې ته بالمعروف کارونو و ينهاهم ممن کوي دې یا نل منکر دې نارواو کارونو نا ويحل لهم الطيبات او حلال وی دا پیغمبر دې پارا پاک سي زنا للا حکم مطابق و یهر نمو علیهم الخبائث و حرامای پدی باندې گندسی زنا و یدعوا انهم اسرههم او لری کید دیینا اسرههم غدران بو جون ددی درانه حکومت ددی و یدعوا لری کیدی عنهم ددینه اسرههم غدران بو جون ددی ول اغلال اللتی توقن هاغا لو مراغت سخت سزاګانی والاغلال اللتیو غسختہ سزارگانی کانت علیهم چیوی پدویبان نیم والاغلال اغلال توق لوئی چی سٹکی بولا چولو نو غسخ سخ سزارگاننے تابیر کو پاغلال سرا والاغلال اللتیو غسختہ سزارگانی کانت علیهم چیوی پدویبان نیم وَالَّذِينَ هَا كَسَانْ آمَنُوا بِهِ چه امان روڑه ده پا اغا پیغمبر بانه وعزروهو او عزت و احترام قیده ده پیغمبر ونصوروه امداده کئی وَاتَّبَعُوا او روان شوی ده النور اللذی درنا کتاب ها پسه انزل ماهو چرا نازل کدشوه ده پیغمبر سرولا ایک هم المفلحون نو دغا کسان هم دوی کامیاب بلوا <قلوع> یا و هنناسوې خلکو اننی رسول الله لکوم جميعیان بشه قظم پې غمبر د الله تاسوته جمیان ټولوته الذي د هغه الله د طرف نه رسولیم لهملکو سمااتول اردوی چې په ا اختیار دغه کې بعد شاید دا سمانوننو د ځم دا لا الله نشتې بلمدګار الله هو سوار د الله نا یوحی دا اللہ جو نکول کئی و یمیت ام نکول کئی فآمنو باللہ و رسولی ایمان راڑی پا اللہ و پا رسول دا اللہ النبی چی دا دا اللہ نبی دے الامی چی امی دے پاک باز دے اللذی حغا پیغمبر یو امنو باللہ چی ایمان راڑی په اللہ بانے و کلماتی ہی و پا حکونو دا اللہ بانے واتبعوہو تابداریو قید دے پیغمبر لعلکم تحت دا دید پارا چیتا سلار اممی ومن قومی موسیٰ امتن دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا یو ڈلوا یهدون بالحق کی چل آوی بیان کوی دا حق یهدون بالحق بیان کئی خلکولا دا حق و بیهی یادلون او پدی حق مانی دی فیسلی کوی پدی حق فیسلی تقسیم کړي وو موږ دوي اسنته اشاره تا دولث اسباتو الخاندانونو وقت طعناهم مسنته اشاره تا اسباتن او تقسیم کړي وو موږ دوي دولث خاندانونو مم ما ډل ډلي وا اوهينا و هي کړي وو موږ لام موسی مو صالح السلام تا از استسقاه قومه کله چوبه تی داغنه قوم دده نمغه ورته ویلو ان دربو وحب عسوا کل حجر پامسا خلیبان داکانه فم بجست مروان شی منو د دینه سنه 17 عینا دولس چینی قد علم کل الناس बेशक پیجند لی وی ټولو ټولو خلق او مشربهم زید وبوس کل وزللنا علیهم الغمامه سوره میغرزول او پدیبا نوریز وان زلنا علیهم المنار علی گلوب می پدیبا ن تورنجبین وسلو او اوار تمیویلو کلو خرائی من طیبات ما لپاکو حغنا رزقنا کم چی رزق مدر کڑی تا ستا وما زلمونه دئی زیاده او ظلم نو کڑی پمونگا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکنو دئی پخپلو زانونو بانده ظلم کونکی یا ما زلمونه مانا دلمخی تی روا وما زلمونه اللہ اوی زمونگی سکمه نو کڑی ولاکن قانو لې نو د ی پهڅ يظلیمون د خپلو ځونو سره زلم کوون کې و قله له هم کله چې ویلشیود ته اوسکونوها د هلقریتته اوسیږی پهدي کلې کې کلي دمراد بتون مقدسو وکووخوری من ها د نه هیسو شتون کمځ چې مخواه شي وقولو هتون وای او کلې م سوال زمونګه داਰੇ چې زمونګه ماف معاف کی وادخلوا الباب وردن شي دروازې د بیت المقدس ته سجدن پداسه حال کې چې تاسو الله علیه صل وسلم سجده کوون کیې نخفر لكم خطیاتکم معاف وک تاسو له ګناهونو ستاسو سنزيد المحسنين او زرد چې زیاد بکو اجر دې احسان کوونکو فبدل الذين ظلموا بدل اکړو ها کسانو چې ظالمانو منهم د دینه قولا وینا غیر الذي غیر د هاغه نقيل لهم چې ویل شو ودويتا فارسلنا لهیم نورالیکلو مم په دیوانه رززم من السماء سخ عذاب د بر طرفنا بما كانوا یظلمون په سبب چې دوی ظلم کونکي وسلهم تپوس قد دیبن اسرائيل عن القريه التي مبارد کلی هاغه کې کانت حاضرت البحر چو پغالد دریاب بانیم حاضرت البحر پغالد دریاب اید یادون فی سبتی کلچ بدئی زیادی کلو پاغرز دافتی کی اید تاتیهم کلچ را تلبدوی تهیتانو همیان ددوی یوم سبتیهم پاغرز دافتی دوی شرعن خکارا و یوم الایس بیتونو پا کمر چی دافتی رز بنوا دخالی رز بنوا دخالی رز بنوا لا تاتیهم نو نبرات للا میان دویتا کذالک اللہ وی دارنگی نبلوهم منگا امتحان کولو پا دوی بانے ازمائش مو اغسطو دوی بما کانو یفسقون پا آغا سبب چود اینا فرمان و اید قالت امتن یاد کاغا وحشویلی ویویڈلی منہم دوینا لیمت عزونا اولی نسیحت کوي ویتاس قومن یوداس قومتا اللهم هلكهم چه الله هلاكونکې دوی لړا الله به هلاك او معذبهم يعذاب ور کې دوی تاذابن شدید نذاب صح قالو نريد المؤمنانو معذره الى ربكم د پاره د عذر پېښ کو لو الى ربكم مرخصه دا دعوت او بیان نه دیو جنکاو چه الله له عذر پېښ کو ور نه دی خو مانی سم قالو معذره الى ویلود وی معذرتنه لربکم د طاره د حضور پیش کولو او رفس تاسو ته او یتقون او دی دې د پاره چې ځان بچ کی هغه جذوالم نه چا تپوس کرو یا تاسو د خوزی د حکومت او د حکمرانه وله خلاف تو نا نا دا دا ای تاسو خبره خوکمنی نه ناغوی غوی بس یو زر د الله دربار کې پیش کوو دیندار چې دا خبره زموږ د راتبور سره تاریخ کې راشي خلک ووې دا چې یو دور او جپای کې د خوزی حکومت یا وبی دین خزوا لیکن هغه دور کې علما او دا هغه حکمرانی نه انکار کړو دا ډوړه خبره تاریخ را راشي او کچری دا نی دي خزې حکمرانی پر ملک تیر شي او آئنده نسل را راشي نو په تاریخ کې ورثه دانی وي علما او پاغه انکار نو کړې لکه قران موږ او تاسو ذکر کوي د فرعون سور کال حکومت موسی علی السلام هغه د او د هغه مقابله ورثه ذکر کړی د ارنګ نن ورځ دا هر نبی په دور کې څومره ظالمان حکمرانانو نو کدا غي غ ظلم الله ذکر کړي نو ور سره د امبیاء او غ تاریخ هم ذکر کړي نو ځکه په خلک کار کی یا نکیده بلګيایي ځکه مومنانو ویلو قالو ماذلتن الى ربكم دې دا ستا ولعل ولعل آو دید پارا د عذر پېښ کول او رفس تاسوتا ولعلكم ولعلهم او دې دا پارا چې د ایزان بچو ساتي فلمما نسو هرر کله چې دی هیر کړړو ماغڅ ذووب کې روې چې نسیحت ور کړړی شو دوی لپغېبانې اننجینل لینو موږه ننجات ور کړړیه کسانو ته نهونه ن سو چېغی به خلک منې کول د بددو کارونونه وا خل لناو نیولیو موږه کسانو لمو ظالمانو بیاذا بم به اییسین پهذا څخ سره بماکانو یبڅکون سبب ببچو دی فرمان۔ فلما اتو عمانه عنه هر کله چې دا یې نه فرمانی کړو دا اسنه چې دی منه کړی شو دا غینا قلنا نو ویلو موږ لههم دیت کو نو شیکر دتن شادوغان خاصین خاصین ذلیل او رسوا یا خاصین چې کورې کولې شیول رې کولېش خاصین یا دمانا وا ازللا چې شللې شي کورې کولېش وَيَسْتَأْذِنُ رَبُّكَ كَلَچ خبرداري ورکړې اوربستا تعذن طمانه ده اعلم خبرداري ورکړې اوربستا يا ب... تعذن طمانه ده قال دې ويستا ازن ربو کله چې ویلو ستارب لَيَبَا صَنَّالَهِم چې خام خام کررای په دې يهوديان وبانې لا يوم القيامه د قیامت پوری منها اوسکه سوموم سو لذاب چې رصيبه د ویته ان نار ابا کبیش کرف تعالی <سؤال> سریع العقاب خام خادر زړه عذاب والے و انه لغفور رحیم او یقینا د الله خام خادر ډیر بخون کیو مهربان وقد طعناهم ټکړی ټکړی ټکړی تقسیم کړی مونږ پزما کې او ممها ډلې وقد طعناهم تقسیم کړی مونږ پزما کې او ممها ډلې ډلې منهم الصالحون بعض یې د دین او <تصفح> وَمِنْهُمْ دُونَ دو نهغاک او بعضې دد نو الاده دی نهوه بالا نه همبللحاتې امتحانغستې او موږ د دوی بللحاناتې په خوشحالبانې وسيعادې او په تلیفو بانېله الله هم يیون دی من بعد خلفون خلفره راغلی من بعدې ره نه خلفون نه کاره ورسول کتاب آچه پمیراس یغستیو کتاب داللہ یا اخوذون عرض و هادلدنا یا اخوذون دی اخلی عرض و هادلدنا اغو سامان دی زلیل جندن العدناش دیر زلیل جندنده یا اخلی دی اعرض هذا هادلدنا اغو سامان دی زلیل جندن و یقولونا وایدیس یغفر لنا زردے چې بخنه بو شو مونته الله غفور الرحیم نه کتاب د الله حرف کې او پیسي والی وي زردے چې الله بو بخنو وی ایتہم کچری راشدی تا اروزن سامان مثلو پ مثلی یاخذو نلی ولی غیر را علم یو اخذ آیا نو هغه ستلی شی علیہم پ دویبان میثاقل مضبوط وعده پ کتاب الله کې الله یقول دا جنبو وایدی ال الله الا الله ما غیر حق خبره و در رسول دی لستلو ما وصفی چې په کتاب کیو و الدار الاخره تو کور دا خیرت خیر بهتر دی للذین لا یؤمنون چغید الله نه یریږي افلا تعقلون آیات اسو د عقل نه کار نه اخلی ها کسان یمسکون بالکتاب که مونږ نه لګېد الله په کتاب باندې تحریف پکې نه کوي پټای نه او کاد دا د خوارز کاګ د لپاره یو ذریعہ نه جوړي واقام الصلاه او پابندي کوي په مزمانی ان الله بهشکه مونږ چيو لا نو ذيعو اجرالمصلحین نبربادو اجر د اصلاح کونکو واذنتقن الجبل یاد کاغه وخت را پور تکړو مونږ فوقهم د پاسره د وی ک انه تابو دني چې دا غر ذلته نوریز انه تابو دني چې دا غر ذلته نوریز دا اوسوره و زون او د دې د یقین راغلو انه چې یقین اندا غر وا که عم بهم را پریوتون کې په دوي باندې رداوا که ولته مونږ ویلو خذوني سیماتیناکم چې درکړم نه تاسو ته په قوت په مضبوط علي سره زموږه کتاب د عمل پنیه پلاسو لاسو کې راوالې و را آیات کوي یعنی درس او تدریس ما امام آصفي چې په دې کتاب کې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو پرځګاران جوړ شئ و اذا خزر ربك یاد کاغه وخت هغه وخت معنا دا, دا خرج علماء وغسته و اذا خزر ربك یاد کاغه وخت چې رئیس تي من بنی آدم تاولاد د آدم علیہ الصلاتو السلام نمین ظهورهم د شاگانو د دوینه ذریتهم او اولاد دی واشهدهم گواهان کړیو د اعلان فسیم تخلو ځانونو باندې رب العالمین ورته ویلو الستو به ربکم آیا زستا سربنیم قالو نو یودی تمام انسانانو بلاولینا تزم ګرب شهیدنا شهیدنا گواهی کوموګه شاید نه الله وي ګواه کوګانته کوو انته کوو دا چون وای تاسو یو من قییاتی پرځ قیمتبانې ان نه کو نه انذاغا فیل یقین نومونږ د دی نه نه خبره نهلا ماې وادي یادانی دررک او تقولو یاد یا دا چې تاسونو وایئ ان نهما اشر کا باونه دی شکه شیر ک مشرانو من قبلو مخک و او منږ زوريةته نولا م بعضېهمرست دنا اوفت لتوننا آیا حاللا کېته منذ بما فالل مختون پا سبانې چې کوغې لبات پرستو و کالهداررنګې نو ف آیاې وااض طرقې سره بنو وته نهله اللهم يریون او دی دپاره چې دديبي دنی روګدي او قلو لقا جیبان خبر ده غالم آتینا هو آیاتنا چی ورکلو منگا دت آ آیاتنا علم دخپلو آیاتنو فانسلخ منها پس دیووت داغینا فانسلخ منها دیووت دد آ آیاتنونا فاتباو الشیطانو نوار قسیشو ده زقس شیطان فکان من الغاوین د ده گمراحانونا ولو شینا کزمونگا فخشوه ولووشینا که زمونږ خوښه شوي ل رفانا نو خاامخ پور ته کړه بهې موږ د لره بحاب په دغی اتونو سره او د به موغ منازو د عبرارو د نک معاالمانو تررسې ل رفانا هو خاامخمونږ به د پور ته کړړو به په دغ یاتونوبې ولاکن نه هو لیکن د عالم چې اخله دیلل رووي د میلاان کړو دنیاته دنیه خوخکا وا تبعا هوا هو در روان شه د خوایش خپل پسې فمثلون مثال لدا سي عالم شقد دین پریجه دنیا پس روان شي دین پټ کیو دنیا غرق کی فمثل هو ال مثال لدا سي عالم کما ثل کلبه په مثل د سپيې ان تحمل یا خدا مانو ان تحمل له کبار وړې په دواني نو دجبر ایستیو حس حس کئی یعنی بس بھی پودن کی گرمی دا هر حال کې دے سیلی جو جبے ریستی دے ان تحمل باز علماء دا معنا کڑی ان تحمل علیہ کے چرے بار اوڑے پر دبانے یل حس یل حس نو او باس یو حس حس کئی یا ان تحمل علیہ دا ماناوا ان تحمل ل ک چر ته حمله کې پوان ل نوم جو اوباسی او تهو ح یا ک پریزی د لر نومد جو اوباسیجب اوباسی اوغااپي ظ ک القوم الذین نه مثال نقومه کسانو دیکس ضب بیایا نه چغی درو جنګړی آیاتونونه زمونګا ف س ق۔ پس بیان کا ودا بیان لعلهم یتفکرون دید پارچ دید سوچو فکر نکاروالی سا امسلہ نیل قوم اللذینا دیر بد مثال د قوم ها کسانو قذبو بی آیاتنا چغی در جنگنی آیاتو نزمگا وانفسهم کانو او اور نفسون دیدوی ویدی ظلم کون کی من یهد اللہو اغاصو جلاو الهدایتو کی فاول محتدینون لار مندن کین و مَی یدل الاسو جلاے بیلاری کی فاول ایکوم الخاسرون نو دا کسان هم دیتا نیان ولقد ولقد زرعنا بیشک الاوی پیداکری من طاره د جهنم کثیر من الجن ولنسید دیر د پیریانو د بنی عدمنا لهم <سؤال> ددو دپار قلوبن زوندی لا افقهون بها چن پوهیگی بها پاغی سرا حق بانی نپویگ ولهم اعین او دلسترگی لا افسرون بها چن گوری پاغی بانی حق ولهم آذان او دلرغگون دی لا اسمعون بها چه دی غگن کی دی پاغی بانی حق تا اولائک کل انعام دا کسان پشاند زناور دی بلهم ادولو بلکه رې ډېر خطا دي د زنا ورونه ډېر بلاری دي اولائک هم الغافلون او دا کسان هم دي دي غافلون خبر د اخرت نه ولله الاسماء الحسنى خاص د الله لپاره دي نمونه خېستا خېستا فدعوه بها نورو بلې د الله په دینونو باندې وذروا الذين اترك دغه کسان یُلْحِدُونَ ڇاې کګلیج کوي فیاسماءه پنو منو د الله کې یُلْحِدُونَ کګلیج کوي یا وذر الّذین پرے دها کسان یُلْحِدُونَ ڇاې ميلان کوي د حق نہ باطل تھا فیاسماءه پنو منو د الله کې سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ زردې چی سزا وبور کډې شبی ته دا غچو کی و ممن, و دا و خلقنا لجهنم ممن خلقنا او داچانانه خلکنا چې پیدا کلېمونږ اومتونې وړله ده یعنی پدا کړي ملیسی لپارهولکه زر انالی جهنممنمن خلک نه یعنی لجنه او داغچانه چېمونږ پیدا کليې جننت دپاره اومتونې وړله ده یدونونهبلحق کې چې بیایان کوې خلکوله د حق وبيعادون او په خپلم په دیبانې فیصللی کوي وال نهها کسان چې د دروغو نسبتنا کوي زمگایا تنو تا سنستدر جو هم سنستدر جو هم منحی سلائی علمون سنستدر جو مانا داوا رورو برانی سو منگدوی منحی سدا غزین علی علمون چیدی لبادو خبرم نیدو پتبم نید و املی لهم محلت ورکم بیتا انکیڈی متین یکینا نیول زمادر سخوی کیڈی اخزی ان کے دیہکن نن ول زماتین دیر سخوی او لم تفکروا آیات ای سوچ او فکر نه کړې ما بس واهبهم جنہ چنی شریه په مرګ دی دیوانس لیوانته انه وان نه الا نذیر النبین مگر ير اور کونکه سرگن او لم يروا آیات ای انغوری فی په بادشاہی د اسمانونو کې ولر د زمکه کې و ما الله من شیء اَلاَ جِپی داکړې دی الله آمين شه ندي سيزونو نا وَاَن او کدي خبرونه اي يكونہ کدي اقتربا چي يکينن کدي اقتربا اجلهم کدي اقتربا اجلهم چني زديرا اغله د نېټه د او دا چني زديرا اي يكونہ چي وي کدي اقتربا اجلهم چني زديرا اغله د نېټه د او دې اي حديثن پکما يو خبره واني بادهو با پسد قران نه يمنو اندي به ایمان را دي ميهو بل لله اسو له نيشتره سوک لار خو دونکي دلا ويذرهم پريد دي في تويانم پسرك شي دي دي کي يعمهون وي ود هيरानو پرېشان يس انو نكه تقوس کي تانا نه ساته د قیامت کي ایانا مرساها چکل بی قائم دل دی قیامتو قل ورطوا انما علمها علم داغی عد ربی زما در افسر دی لا یجلیها نبح کار کویغی اللہ لی وقتها پا وخ کې کی هو مگر یو اللہ سقلت سماوات والاردی در نخبر ددا پاسمانو نوزمکو کې دا قیامت والا خبره کوندر مخدره په سماوات او ارضې پاسمانو مزمو کوکی لا تاتی کوم الا بغته نظرا قیامت تاسو موږ نه ساتي یس انوکا تپوس کای دان محبوب کا انکا تبوی د ته حفیون انھا خبردار او عالمي د دې قیامت حفیون انھا یعنی عالمم بها تبوی د نیچه خبردار کول ورتو ا انما علمها بشکه علم دی قیامت عند الله اذا الله سره ولاكن اكثر الناس لا يعلمون لكن ډیر ځخلق نه لا يعلمون فوهينا کول ورتو ا املكوا نم مالک لنفسي دزان لا طر نفعا ولا دورن او نه ضرر دفقولو الا ما شاء الله مغرات خشه اذا الله والله په ک چرزه اعلهمل غبه چې پغې ب پوه دی ل تک سرته منل خیل نوخامخ ډیررو برجه مړي ما ځان ته د فدونونه وما مسسو او ما له باړو تلیف نورسرسلی ان, آنَ ا نه ځنیمه الله ن ظیرون مګرره ورکون کیم بشیرون زیره ورکون کیم لقومیی میون راړي والله الله غ ذاات ې خللق کوم چې تاسو. من نفس واحدت ان من نفس اوناب وجعل منها زوجها او پیدا کلی د دې نفس نو زوجها بيبي دني نفس لیس کو نه لهاب دې پارچې دې آرام حاصل کی لهاد دې سرا فلمما تغشاها هر کله چې دې هم مستریو کې داغې سرا حملت نو حمل والي حملن خفيفا حمل سپګرن تي فمرت بیهی نو امیشه پاتیشی پده حمل یا فمرت بیهی گرزی را گرزی پده حمل سرام فمرت بیهی یا داماناو چگرزی را گرزی بیهی پاو خمل باننی یا فمرت بیهی امیشه پاتیشی پده باننی فلمع اسقلت ار کلچ دا حمل درنشی دعواللہ ربهما رابلی دا دوارا چربد د دوارو دین او سوئی لَیْنَاتَ تَتَنَا صَالِحَن کَی چَرِڑا دِکُم مُن تَلِگ بَچِئ رُغْرَمَٹ بَچِئ لَنَکُونَنَ مِنَ الشَّاکِرِین نُخَامَ خَاشُوَ دُن شُکر گُزَارُنا پَلَمَّا آتَاهُمَا ہر کَلِ چُور کَی اللّٰہ دِ دوارُ تَسَوَالِہَن لِگ بَچِئ رُغْرَمَٹ بَچِئ جَعَلَ لَهُ شُرَکَا نُگَر دَی دَخَذَ او خَاوُن دِ اللّٰہ لَرِی صَدَارَان فِی مَا آتَاهُمَا پَہَوَس کِ چَلَّا اور بیاوی دامو پڑی رو درگاہنو او پڑی رو بابا گانو غختے فتعال الله و ام آیو شرکون و چد دے اللہ داسن چلی ورسر کم شرکان جوڑی آیو شرکون آیا دی شرکی دا اللہ سرماہا غسوک لا اخلق شئن چگنشی پیدا کو لسشے و هم یخلقون او دی پخپل پیدا کلی شوی ولا يستطيعون طاقه نلرضي ولا يستطيعون لهم طاقه نل يغيلهم دویره پارا نصرن دیم دا داد ولا عنفسهم ينشرون او نه ده زانونو سره امداد کول شي وان تدوههم الى الهدى وان تدوههم يني هدایت طرف ته مشرکانو لا حدیث تاسو ته د یاداری نه کوي سوا ان برابر خبر علیکم پتہ سه مشرکانو ادعوتوهم کرابلای تاسو دوی د خپل حاجتونو لپاره ام انتم سوامیتو نیا کی تاسو چب تاسو فریاد غی نوري خبر و نه نشتا ان الله یقینا بشکا کسان ته منذ لله ستاء سرا بلئی سیواد اللہ ن عبادن بندگان دی عاجز دی امثالکم استاسونتی عبادن بندگان دی عاجز دی امثالکم استاسونتی فدعوهم لزیر وی بلئی فلستجیبوا لكم نقبل والدی کی تاسو دپارا ان کنتم سوادقین کجریی تاسو رشتینی انا امرجلن ایااده دوید پارخ پیریم شونه وه اچ دی زی پاغه باندې املهم عیدین یا اشته دوید پار لاونه یب تیشونه وه اچ دی رانیول <سؤال> کای پاغه باندې املهم عینون آیا اشته دوید پار سترګ یوسرونه وه اچ دی لیدل کای پاغه املهم مازانن آیا اشته دوید پار غدون یسمعون وه اچ دی اوریدن کای پاغه قولیدو شرکاکم ور تا وای روعل ایداخ پولیسداران مولا خپل شریکان مو ثم کی دونی او بیا ما د پارس چلول جوړ کای فلاتن زرون نو ماته چنتزارون کای ان ولی الله الذی پیشکه دو زمہ الله غزاد ته نزلل کتاب چرالې ګلې د کتاب وه و تا ولس او دا الله ته دوستای سر مې سینې کان ولذینا ها که سانت چتا سرابلی علاوه دې الله نه لا یستطيعون نصرکم اغه ی طاقت نشی لر له استعاده امداد نئی طاقت تا سره دینداد نشتا ولا انفسهم ينصرون اونوله خپل ځان موږ سره غویم امداد کولې شي و ينتدوه مل الهدى کرابلی د هدایت طرف تلای اسمعو نو ی استعاده او رینا وتراهم غوربتدا معبودان نم شرکانو ينظرون الیک چ ګوري وتا ته سترګې وولې جوړې کړې و ام لايف سيرول لیک نه لیدنه شکولې خذل عفو یعنی رونی سا عفو یعنی دا عامه طار عادت جوړکا چې خلک معاف kawa خذل عفو یعنی رونی سا عفو یعنی خيو غرزاوا العفو معفي کول وا امر باللور في کو د داخل عادت جوړکا وا مُر بِالْعُرْفِ حُكْمَ قَضَائِهِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وا مخوار او د نا پو هانونا وا ان ما ینزغن کک شریوره سی گی تا من الشیطان نزغ الشیطان نسوسا سو جنگ کئتا دعوت پیش کو جنگ کئتا لوئته سے کمزور خونی تم جنگ کو ککنا ددا شیطانی وسوسه لفست عايز بالله بنای غوارہ په الله سره انه سمی علیم بیشکدا الله اور یدن کے او پو ان الله نه شقا کسانیت ته قوو چایدالله نه يېږي ا مسه هم کله چورسیېږې دویتههف منشیطانې سو د شطام د طرفنا تض کو د ډالله هکمې راات شي چې ما تهخوروردي چې شیطام سوسی چې نهته اووز بال الله تضږ هم مفسیون نونا سااپې ډلی دون کي ځایونو د خط له یا ناساطی دیلی دن کی وی اغانارو ده هدایت لرا و رونا رن عددی شیطانانو یمذونهم اندات کای دی دی سره ده شیطانان فل غی پگمرا کولو کی ثم لا یقصرو می یادای ک مین کای و اذ علمتاتهم بیات کل چراتل ان کی تدوی ت بیات پس معجز بان نے دیو موجزو او غاری پیغمبرا اوطور تهغ مجززه پیش نه کې قاللو نوای دا کاافان لو لج تبی ته لو لجطب ته هم مع نه داوه ی د دا د ځان نه جوړه نهکه لو لخته لخته اولی د دظان نه جوړه نهکهقرور تهوا ان نه معطببي او بې شکه ضرانې ما دا سپسییوه لیا چې ووهی کېدشي معتهې رببي زما دررب د طرف نهاعذا بس ارومی رببي کوم دا ددو کې تاب دا دا قلبنده کتاب د استاسو در په طرف نا وه دن هدایت او او دا رحمت د لا قوم نه پاره چوی ایمان راړي و ارا قران قرانو کله چلوسته شی قران حکیم فاستمع له الله او یو خدای دیتا دی وان فتو او چفشی لعلکم ترحمون خامخاج پتا سو رحم شین لعل الله طرف نه وجود د یعنی قرآ چې لستشي غګوله کیرې یو چپ شي خاامخه چې په تاسوه مشي ووز ک ربکه رایا د وختپل قبله محبو في نفسې کا په خپل کې ت دررو ان پهجدی سره وخفه او پهرې ودون الژهری من القول اوقته د جهر وناانه ودون الجر من القل او وقطته د د وناانه بِلغُدُو وَالآصَالِ سَهَرُوا مازي گَر وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ مکهګه غافلانو نا إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَنَ نَذَرَّبِكَ چي ستا درف سر دي اني مراد فرشتي لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ اغي تکبر نه کيده الله ل بندګي رينا وَيُصَلِّبُونَهُ پا کې بها نه اغنرا وَلَهُ يَسْجُدُونَ اودې اغنره دي سجدي کونکين دې کې سجده وغویا سجده وکړه چې اوس کې له